Dobro. Znači, razrađujemo jedan jednostavan princip kojeg Riječ Božja iznosi opetovano. I moje je nastojanje i molitva da bi vi naučili taj princip, da bi spoznali da je to istina. To jest da taj princip radi. Znači, ako mi spomenjemo istinu, uglavnom je to razumski neki koncept koji, nažalost, ljudima više ne znači puno, ali ako nešto radi, to mi je praktično shvatljivo, ja bi još nazvao stvarnost. Znači prirodni zakoni rade, to su se svi uvjerili, recimo gravitacija radi, ima svoju zakonitost i ako skočite kroz prozor sa trećeg kata ne morate biti posebno pametni ili ne morate biti kršteni, razbit ćete se sve jedno. Znači radi za svakog, ne morate biti posebno obrazovani, gravitacija radi. Tako da, postoje izvjesni zakoni I Riječ Božja iznosi te zakone To su zakoni kraljevstva Božeg I zovu se istine vjere s naše strane I naša duša je okružena njima Ko što je riba okružena morem I ne može pobjeći Oni radi svejedno Znali vi, ne znali kakvi ste prema drugima Takvi ste prema sebi, to vam se događa To vam je Matej 7.12 To vam radi i gore i dolje Znači, postoje principi koji iznosi Riječ Božja i ja bi vam na ovom seminaru htio iznijet te neke principe Prije svega su to dva principa Ovih prvih tri dana ćemo iznositi jedan a Onda do kraja drugi princip oni su jako srodne Ali krećemo s ovim gdje smo juče započele Znači danas ćemo nastaviti sutra isti princip Kaže, Pavle, meni nije teško ponavljati A vama je to dobro za izgradnju To su Filipljani 3.1 Treba ponavljati sa više strana istu stvar Pogotovo što su ljudi uglavnom krivo podučeni Pa dok izbiješ iz njihovog uma Ono što je krivo posloženo Ili dok ne srušiš tu utvrdu Sa silnom riječju Božjom Treba proći jedno vrijeme To je moja namjera i moje svijesno nastojanje Ja smačem duha, razaram utvrde Krive, krive ideje, predrasude, satonske ideje Lažne nauke Koji su usađeni umovima ljudi To važi za većinu Jer dok se to ne napravi Ne može se čisto sjeme božanske istine posadi Dok ono nije posađeno Nema rezultata Jer princip je sljedeći Znam istinu Vjerujem ili spoznajem da je to istina I djelujem u skladu s istinom Tek kad počnem djelovati u skladu s istinom Onda se istina u mom životu očituje I ona donese dobro zbog kojeg je poslana Istina je proizašla iz ljubavi I ona vodi do ljubavi, ili do dobra ljubavi Prema tome, mi smo na jednom jednostavnom primjeru, juče Iz dijela Apostolskih do 10 Razrađivali ozdravljenje čovjeka koji je bio hrom od rođenja Bogalj iz maječine utrobe, nikad nije hodao Nemoćan u nogama, kako kaže I onda smo razradili princip koji se sastoji u tri dijela Tri dijela s Pavlove strane I tri dijela sa strane čovjeka Koji je to slušao Znači Pavle je došao On i Barnaba I on je propovijedao evanđelje Ili ti ga radosnu vijest Ili ti ga istinu o našem spasenju Izbavljenju, isceljenju kroz Krista Isusa To jest poruku Božju Onome što se dogodilo na križu prije dvitište godina Riječ Božja donosi oba vijest Onome što je već učinjeno Nitko od vas nije bio na Golgoti nije vidio što je bilo na Golgoti, Nije vidio što se dogodilo Kristu Nije vidio što se nakon toga po duhu Božijem dogodilo u njemu i neće Osim u iznimnim situacijama i neće Prema tome vi ne vjerujete u Isusa Ne vjerujete u Golgotu Ne vjerujete u spasenje Ne vjerujete u Boga Ne vjerujete u ništa Što vam riječ Božja ne govori medije je riječ Znači vi vjerujete ili ne u ono što piše Ako ste spašeni, spašeni ste ne zato što ste vidjeli Isusa Vidjeli novo rađenje Vidjeli izljevanje duha, Vidjeli kako vas je On od grijeha Vidjeli njegovu prolivenu krv Nego samo zato što to piše Da li razumijete ovu dinamiku Ovo je jako važno Prema tome Ako to piše U riječi Boga živoga koji nikad ne laže Čija riječ je istina Koji je vjeran ispuni svako svoje obećanje, To je ta dioptrija 7 plus 7 temeljnih istina Koje će promijeniti vaš svijet sasvim izvjesno ako ih primijenite, ne samo ako ostanu na papiru A njihova primjena u odnosu na ono što piše Ako razumijete da ono što piše istina I počnete živjeti sukladno Sve ono što istina obećaje će se dogoditi u vašem životu A to je svaki mogući blagoslov Što ono što jednako tražite po cijele dane znate za sebe dok ne zatvorite oči na smrtnoj postelji I daj Bože da ih otvorite u kraljestvu Božjem sve vam je već uručeno u Kristu Isusu, Efežanima 1.3, kao dar milosti nezaslužena dobrota i objavljeno je u ovoj riječi ili poruci o našem spasenju, izbavljenju, isciljenju i očuvanju. Riječ je premenita, nije samo spasenje, ili sozo ili soterija. Prema tome, Medi je ono što piše... Čovjek je prvi put čuo ono što piše Tamo u derbi i listri I čuje evanđelje Evanđelje ili radosna vijest O upravo rečenom I on je povjerovao ono što je čuo I kad je povjerovao ono što je čuo On je djelovao u skladu s time I u momentu kad je djelovao u skladu s time Točno ono što riječ obećaje Točno ono što riječ tvrdi se dogodilo u njegovom životu Njegovo cijelo životno bogaljno stanje se promijenilo To važi za svaku bolest Princip je isti on posla svoju riječ i iz cijelih, psalam 107.20 Ta riječ ostaje On neće ići na novo na križ krvari zbog vas Na novo da ga bičaju da bi njegovim ranama onda bili scjeljeni Kad se vama to izvepa podigne do glave ili nama Nego je to već napravljeno To se događa u momentu kad čujemo, povjerujemo i dijelujemo sukladno To je princip da bi to radilo morate čut istinu poruku. Znači Evanđel je ne smije biti skrivljeno što nažalost jest. Znači mora biti Evanđelje, jedno jedino. Nema drugo, kaže Pavle, to su Galačani prvo poglavlja šest do devet stih on je rekao drugog nema i ako bilo tko ja ili anđel neba dođe I donese neko drugo evanđelje Iskrivi ga ili neku drugu radosnu vijest Ili iskrivi Božju istinu onome što je Bog otac napravio U Hristu Isusu za cijeli svijet neke je proklet Dva put ponovljeno Mnogi su pod prokletstvom nisu ni svjesni, Ni znaju što je prokletstvo Prokletstvo su neugodne posjedice kršenja Božanskog reda ljubave Kad dođe On dok Sveti On će uvjeriti svijet S obzirom na grijeh Grijeh jer ne vjeruj u mene Kaže Isus Jer ne vjeruj u svjedočanstvo Koje je otac dao svom sinu To je bio Ivan 16.9 To je 1. Ivanova 5.10 Jer ne vjeruj u svjedočanstvo Koje je otac dao svom sinu Koje je on to dao svjedočanstvo o Svom sinu Što je uključeno u radosnu vijest Da smo njegovim ranama iscijeljene Znači čovjek koji nije hoda Njemu je trebalo je tako On je bio znači, bolestan ima fizičku slabost, nemoć Njemu je trebalo to što se dogodilo Na križu, jel tako? Sasvim izvjesno On je čuo Pavla kako govori On je čuo da čuje Nije čuo ko što, evo, ja sam juče to Primjerom objašnjava i opet mi je došla jedna osoba i unatur svega što sam objasnio po pismu pokazao, ona meni opet nešto kaže što nema veze s time Jer ona negdje drugdje nešto čula, ona je došla čut da ne čuje To je utabano tlo, ljudske tradicije, lažni nauci, tu se sjeme odbija, dođe ptica i pozoblje ga Unatur onome što sam ja pokazao Ona ništa nije čula, nego je došla opet sa nekom svojom pričom, jer je negdje nešto drugdje čula i onda došao sat to pozobao ono sjeme, jer sjeme je riječ Božja, ja sam vam govorio i citirao riječ Božju Dao sam vam juče ono što se zove snaga Božanske riječi, To je kratko učenje da vas uputim na koji najbolje način primjet na seminaru, ne čeka zadnji dan Ili već kad god bude molitva, na ovom seminaru nećemo molit, nego ćemo ispovjedat vjeru, prisvajat Prema tome najbolje je kad netko govori Riječ Božju Gdje god se govori Riječ Božja Ili kad čitate Riječ Božju Da dođete kao što su došli Oni ne zna božci u Kornelijevoj kući Kad su stali pred Petra Jer Andžel uputio Kornelija da zove Petra On je bio u Jopi Kod drugog Petra zvanog kožara Drugog Petra I onda je došao Kornelijevu kuću I onda su oni stali pred Petra Petar je napisa prvu Petrovu 4.11 Rekla je koji govori neka govori riječi Božje Kao da govori riječi Božje Ja vam govorim riječi Božje I ako ih primite kao riječi Božje One će ostvariti u vama učina Koje govori da će ostvariti ove riječi Sasvim izvjesno I onda su oni rekli Evo nas Stojimo pred Bogom Da čujemo sve što ti je Gospod zapovjedio da nam kažeš Svaki Kristov učenik slijebenik apostol tko god što goda jest od službe, za, nad njime visi ono što je Isus rekao u Marku 16 i i Marku dvadeset do 20 idete u cijeli svijet sve ljude napravite mojim učenicima propovijedajte evanđelje svakom stvorenju krstite ih u ime oca sina i duha Svetoga i podučite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio sve što sam vam zapovjedio stoga oni govore ono što je on zapovjedio oni ništa drugo ne govore. To je karakteristika kristovih učenika. Zato sam vam dao to učenje da u međuvremenu ne bi bili neaktivni dok se riječ Božja govori jer onda ta riječ ne može ostvariti učinak u vašim životima kako nailazi na otpor, otpor on neće slomiti na silu jer On ne slama našu volju na silu On kuca na vrata naših srca I treba otvoriti voljno sa amen I onda svako Božje obećanje Svaka izjava o Svetom pismu Je da prema nama Ali da bi bila učinkoveta u našem životu Mora biti naš amen po Kristu Bogu na slavu Po drugim korinčanima 1.19.20 Zato sam vam dao to učenje Danas dakle nastavljamo no? Ali ćemo se prije toga pomoliti pa vas molim da pognete glavu u poštovanju. Otvorite srce širo. Hvala ti, Oče, na tvoje riječi, Tva riječ je velika milost. Da nam ti osobno govoriš. Da nam ukazuješ jedini put koji vodi u jedini istinski život koji je u Kristu Isusa. Otvaramo ti srca da posadiš sjeme svoje ljubav u naša srca. I vjerujemo tvoje riječi da će ostvariti u našim životima onaj učinak zbog kojeg si posla svoju riječ. I hvala ti, Oče, na tome u Kristu Isusu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Znači, čovjek je došao da čuje i čuo je po prvi put poruku Evanđelja i dok je slušao poruku Evanđelja u njemu se stvorila, u njemu se stvorila vjera da bude iscijen. Zaključili smo, to je vrlo lako razumljivo, da nitko ne bi mogao dobiti vjeru da bude iscijen kad čuje neku poruku koja neće isceljenje, to je zdrava pameta. Znači, poruka evanđelja mora uključivati Izaiu 53.4.5 A to je da je uzeo naše bolesti Ponio naše boli Riječi su bremenite fizičke slabosti, nemoći patnje, fizičke i psihičke I da smo njegovim ranama iscijeljeni To je istina Taj čovjek je to čuo I dok je čuo, on se mislio Na osnovu onog što je čuo Vi ste u prednosti Jer vi znate tko govori Tko stoji za svake riječi kako kaže psalam 138.3 Sva čast njegovog imena je iza svake njegove riječi Ili kako kaže psalm 119.89 O Bože, zaovijek tva riječ utvrđena je u nebesima Ili kako kaže Matej 24.35 Nebo i zemlja će proći, ali Tvoje riječi ne, neće proći Prema tome te riječi su vječne, one ne mogu podbaci Vi to znate, On to nije zna Stoga vi znate ko stoji iza svake riječi koje vam ja govorim iz Svijetog pisma i onda vi kad čujete Možete početi vjerovat Da vam se to što je On obećao, može dogoditi Zato sam vam dao dioptrije Hebrajima 10.23, treći stavak Na prvoj toj crti Bog je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Ne neko, svako Svako Prema tome, kad vi čujete nešto Što On vama obećaje Ne dozvoliti da vaš prirodni razum koji nije u skladu sa božanskom riječju Jer je reformiran od osjetilnih spoznaja Ili obmana osjetila I onda se on protivi onome što je duha Božjega Njemu je to ludost Po prvim korinčanima 2014 Nemojte dozvoliti da vam on To je na zmija u vrtu postanak jedan Kaže jesi siguran? Zar ne vidiš ili osjetiš? Osjetilna spoznaje zmija Koja vas odvaja o božanske milosti ona prvo neće božansko otkrovenje, ga sumnja, a onda neće, četiri stih. Prema tome, neprijatelj vjere kad slušate ovu poruku jest vaš prirodni um, on se tome protivi. I zato je jasna uputa svim kršćanima da obnove taj um, da se ne suobličuju za razmišljanjem novog svijeta. Jer prirodni um, kad čuje božansku istinu A božanska istina, jer je istina, u knjizi istine Njegovim ranama ste iscijeljeni On se spusti, znači satona ga spušta Kroz osjetila I on kaže, ali vide Ili, ali osjete To je znači, zmija u vrtu Zmija zato što puže po zemlji, dodiruje zemlju To su naša osjetila ona je jako lukava, od svih zvjera Di najlukavija jer najviše utječe na um Jer ono što vidiš utječe na tebe Jer si naučio razmišljati o tamo To ti je neprijatelj Razumsko gledanje na stvar Utemeljeno na onome što donose Osjetila je protivno riječi Božoj Po 1. Korinčanima 2.14 Jasno i glasno Zato vi morate po Rimljanima 12.2 Obnoviti vaš um Ili ti ga uskladiti vaš um sa božanskim umom To je uputa, To nije možda ako ti se da ako hoćeš uspjet Jer kršćanski hod je hod po vjeri Drugim korinčanima 5 7, Mi hodamo po što vjerujemo A ne po što vidimo Ili mi ne hodamo po što vidimo Ili ti ga čujemo Ili osjetimo Nego po vjeri u ono što piše I to se vrlo često razlikuje zato mi moramo obnovit naš um da se ne suobličuje sa ovim svijetom ili sa ovim svijetom kako razmišlja s prirodnim ljudima, što više sa silnim oružjem božanske riječi koja to može jer po Hebrejima četirivanaest ona je oštri mač prodire, živa je djelotvorna, dijeli kićmo od moždine duše od duha razotkriva nakane srca i misli nema ne, neš, ništa se ne može sakriti Prema tome dozvole da ta riječ prodre Da sruši te utvrde u tvom umu Što su dvostruke Znači ideje koje su stečene putem osjetila Koje se prihvaćaju kao istine obmane su Recimo sunce zalazi jedna, jedna takva obmana, ono ne zalazi Većina ljudi prođe život da sunce zalazi Ali imate u duhovnom svijetu sunce zalazi Ako imate u duhovnom svijetu obmane To su lažne doktrine One će vam njekad Božu istinu to mora bi srušeno To su utvrde Proti koji se borimo Oružje moćnim i snažni One moraju besrušene I svaka oholos Koja se protiv spoznanju Boga I svako ljudsko mudrovanje I svaka misla Ne neka Nego svaka mora biti dovedena Do pokornosti Kristu A on kaže Njegovim ranama Vi ste bili iscijeljene bili, Znači jesmo To je bilo Ko je u krstu on jest iscijeljen, ne biće će iscijeljen Kao što onaj koji u krstu on jest očišćen od svih grijeha, ne biće, će Jer Rimljani jedan kažu od sad Nema više nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu Prema tome isti je stih, isti je zahvat, ista je misao Izai 53.45 za grijeh, očišćenje od grijeha i za bolest, iscijeljenje, važi isto I sad ti se nalaziš u situaciji Ja pričam bolesnim ovdje Ovo je ne teoretska rasprava Ja vam nudim rješenje Ako ovo čujete, da čujete I naučite djelovati u skladu s time Onda će doći rezultat kojeg riječ Bože obećaje Nekojeg ja obećam, ja vam iznosim riječ i ukazujem na koji način dijelovat u skladu srijeći Da ne zavaravate sami sebe Kako kaže Jakov za oni koji samo slušaju one vrše U Jakovljevoj prvo povelej stikove 22 do 25 Da ne budete ko ludi čovjek koji gradi kuću na pjesku jer čuje a ne vrši Nego da budete ko mudar čovjek Koji čuje i vrši Čija kuća stoji na stijeni unatoč vjetru poplave Bujice ona stoji Prema tome vi čujete poruku Evanđelja, ona uključuje njegovim ranama ste bili iscijeni, prva petrova dvjesto dvadeset i onda vi sad primate tu poruku najprije u vaš prirodni um i onda se prirodni um treba uskladiti sa vijeću Božom ili mišlju kristovom, da kažemo na kraju kako kaže Pavli u prvim korinčanima 2.16 dvjesto mi imamo misao o kristov ali on se protivi i tu nastaje sukob On kaže Nije tako kao što piše Jer zar ne vidiš Ili zar ne osjetiš Jer recimo taj čovjek Zar ne vidiš da se Ili osjetiš da se ne možeš dignuti Prema tome Ono što mi trebamo razvet Ili naučit Je odnos prema riječi koja je istina na koji način reagirat Kad čujemo riječ Da ta riječ ne udari o vrata Našeg srca Nego da uđe u naše srce I onda da proizvede učinak Kojeg riječ Božja obećaje Jer on kaže Ne moja riječ se meni neće vratiti prazna Ona hoće ispunit Ono zbog čega sam je posla Izaja 55.10.11 Hoće On motri na svoju riječ Da je ispunit Jeremija 1.12 Njemu nije svejedna Prema tome je li njegova riječ Njegovim ranama vi ste bili Iscijeljene Sasvim izvjesno jer je to u 1. Petrovoj 2.24 A to vam je znate u riječi Božjoj Petar nije govorio sam od sebe Nego po duhu Božjemu prema tome Ako je riječ Božja to nema veze s Petrom Koni s nikim drugim Ko se tamo spominje i prema tome pismo kaže Da se na iskazu dvojce ili trojce svjedoka Temelji svaka tvrdnja To je Matej 18.16 Vi na tri mjesta imate da smo iscijeljeni Izaja 53.5 Gleda ono što će se dogoditi na križu Onda Matej 8.17 Govori onome što je Isus došao potvrditi Jer se pozva na Izaju I Petar gleda unazad i kaže što se dogodilo To se dogodilo Dovršeno je, kaže Isus u Ivanu 19.30 Stvar je na Njegovim ranama jeste iscijeljen E sad Znači, razrađujemo princip koji uvijek radi on radi za sve Ali razrađujemo za princip bolesti I sad vi to čujete prvi put I sad ste vi između iliti ga u procijepu Ovdje stoji istina Božja Jel' tako? Vi možete vjerovati osjetilima To inače zmija, satana Koji sve što se protivi riječi Bože, ili možete vjerovati riječi Božove Imate situaciju, vi ste na sredine je li tako? Kome vi povjerujete i na čiju stranu stanete I počnete vjerovat, govorit i činit kao da je to istina To će vam se točno dogoditi Ili to će točno ostati To će točno biti Po zakonu iz Marka 11.23 Jer ono što vjeruješ u srcu I što govoriš To postane Ili ostane to važi i gore i dolje No, kaže ovako Kad je Pavle vidio Da čovjek ima vjeru Da bude iscijeljen On je znao da to nije dovoljno On je morao vjeru staviti u praksu Jer vjera bez podudarnih dijela Ili dijela u životu koji su sukladni tome što vjerujemo I što ispovjedamo da vjerujemo Je u sebi mrtva Po više nego jasnim četiri put Ponovljenim izjavama Jakova U njegovoj poslanici Poglavlje 2. stihovi 14, 17, 20 i 26 Što više on one Koji samo vjeruju A ne žive sukladno Naziva šupljom glavom jer kaže, zar nećeš spoznat, o šuplja glava Da je vjera bez dijela mrtva Kao što je tijelo bez duše mrtva Znači, ti možeš reći Ja vjerujem u ono što govori Sveto pisma Ali se ponašaš kao netko ko ne vjeruje Onda imaš Boga U početku bijaše riječ i riječ, bijaš u Boga i Bog bijaše riječ Na usnama Ali ti je daleko od srca u srcu ti ono što govoriš Mislim, istinski što misliš i govoriš I ono što činiš I to što istinski imaš u srcu I govoriš i činiš To postane Po zakonu iz Marka 11.23 To vam je zakon Kogravitacija Važi i za dobre i za loše Za vjernike i za nevjernike To je zakon Prema tome on je vidio da on ima vjeru da bude iscijeljen Ili ti ga vidio da ima vjeru Da je ono što je čuo živa istina I Pavle znao da ga mora potaknuti Jer ovaj nije znao, a ja vas isto potičem Da djeluje u skladu s onim što vjeruje I on mu je rekao ustane I hodi I on se ustoje hodio Neki misle da ga je Pavle iscijelio, ono nije ga Pavle iscijelio Ko što Pavle nije nikoga drugog iscijelio. ni jedan od apostola košto što neki bedaci kratke pameti Pa kažu da je doba iscijeljenja prošla kad su apostoli umrli Bog je činio porukama Pavlovim izvanredna čuda Dijela 19.11 i 12. Isto tako je činio i porukama drugih A on vam znate nije išao u penziju jer on se ne mijenja On je bio i ostao Malahija 3.6 Gospod koji iscjeljuje Izlazak 15.26 Prema tome Apostoli nisu mogli izliječiti Kako kaže komarac, e, kolega i komarca Nego to onaj koji je sve činio kroz njih To bi vam trebalo dobro sjest na srce Isto tako, Pavle nije iz cijeli ovog bogalja Nego je čovjek slušao riječ Riječ Boga živoga I ona je stvorila u srcu vjeru Jer to je zakon iz Rimljana 10.17 Vjera dolazi slušanjem A slušanje po poruci Kristovo ili ko Košto vjera djeteta da će dobit čokoladu Ako prođe s pet Ili ako dobije pet iz kontrolnog Počiva na riječi majke Koju je čulo nakon ručka i od tog trenutka vjeruje da će dobiti čokoladu S obzirom da poznaje svoju majku Tako naša vjera počiva na riječi našeg oca Koji nikad ne laže I ako on kaže Onda se u nama javlja vjera Jer znamo tko je izgovorio Jel' tako ili nije tako Sasvim izvjesno Znači je riječ Koja nije Pavle Pavle nije propovjedao sebe nego evanđelje Evanđelje je Božja poruka u sebi sadrži istinu Koja u srcu stvara vjeru Da će Bog ispuniti svoju riječ I On je to stavio u praksu On je zakoračio Prem da je još bio bogalj To je vjera Vjera je po Hebrema 11.1 Uvjerenje u zbilje koje još ne vidimo Znači, mi vjerujemo u nešto što fizički Nije opipljivo ili vidljivo na osnovu onog što je rečeno u riječi Božje I to je taj hod u vjeri I u momentu kad mi povjerujemo ono što je on rekao I zakoračimo u vjeri Još se nije dogodilo jer onda nije vjera nego potvrda Samo na osnovu njegove riječi On je odma tu da potvrdi svoju riječ inače bi bio nevaljalac jedan, a nije Marko 16.20, kaže Gospod je surađivao s njima i potvrđivao svoju riječ popratnim znacima i čudesima Korak je prvi uvijek u vjere u ono što govori Bog koji nikad ne laže ili ti ga u njega koji govori nema veze što govori jer što god govori, sve je istina jer ih koliko je bitno da ovo čitate često jer ćemo još malo početi ulaziti u riječ Boga živoga i vidi što nam pripada što nam je sve ostavljeno u tom oporočnom pismu Hebrejama 12 16 17 potpisano krvlju Isusom Matej 26 28, od smrti oporučitelja važi za nas Isus Jamac svake riječi svakog obećanja po Hebrajima 7.22 Što je moje da vam je dida umro u Americi i čuli se da vam je ostavio puno ja sam uvjeren da bi išli dobro proštudirali o No, ovdje kao da vas se ne tiče međutim ovdje vam je dida pod navodnike puno više ostavio Nijedan dida u Americi vam ne može ostaviti ovaj mir Ekstatični Neuznemirljivi od strane svijeta i bilo kakvih okolnosti, mir. Istu radost u Kristu vam nitko ne može ostaviti na zemlji. Je tako? Sasvim izjesno. A to imamo u njemu. Kaže, ovo vam pišem da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ivan 15, 11. OK, prema tome, ispočetka, On je čuo istinu Povjerova je onog, ili vjerova je onome koji govori istinu Jer mi ne vjerujemo u ono što on govori, nego u ono koji govori To vam važi u zemaljskom svijetu Nemoj njega slušati, on laže Što god da kaže, ne čuješ ga više, ako znaš da laže, je tako? Mi ne vjerujemo u ono što govori Nego ono koji govori A on je savršena ljubav Čista svjetlost istine A on je rekao Njegovim ranama ste bili iscijeljene I onda je on S obzirom na ono što je čuo Shvatio da njegovo stalno trajno Životno bogalno stanje Može biti promijenjeno i Pavle, percipirajući to, rekao A sad to što vjeruješ stavi u praksu Ili ti ga dijeluj sukladno vjerovanju I u momentu kad je on zakoračio Onaj koji je rekao Da će biti u svoje učenike Uvijek, sve do kraja ovog razdoblja Matej 28.20, pravilan prevod Je potvrdio svoju riječ Je li vi mislite da se on promijenio od tada? Svejedno što mislite pismo kaže da nije Hebrejma 13.8 Isus Krist isti je jučer danas je za vijeke vjekova što vi mislite tak je svejedno trebate se već jednom naučiti ne razmišljati kako svijet razmišlja nego ono što piše u riječi Božoj shvati kao istinu što svijet razmišlja svejedno jer kaže kao što je nebo iznad zemlje tako su moje misli iznad vaših misli ali ja se mislim ali meni se čini Kako mi je došla ova osoba Da li on je rekao Tak mi je svejedno što je on rekao Pismo kaže Njegovim ranama ste bili iscijeljeni Bile Ako smo bile Onda jesmo Ako smo u Kristu. Ovo ne važi za one mimo Krista. Jer oni su van obećanje, van saveza po Efežanima 2.12 Osim ako neka suverena Božja intervencija Što je sasvim moguće njima ne da kredit da ih dovede do Krista Što je moguće? To se događa Ali mi igramo po pravilima, a ne po iznimnim slučajevima Jer on to može i uvijek je to činio Ne zna Božcima bi dao kredit tu i tamo Jel tako? A nemojte se kladiti na to OK i onda smo mi rekli juče da je Trebala biti jedna osoba Koja je do, točno napravila što ovdje piše S obzirom da je ona tu Ako je voljna Može da svjedočanstvo uživo Nije obavezno Ajde Ona je točno to napravila Mi smo juče to najavili Šteta što nije bila juče Pa može ona dati svoje svjedočanstvo Oćeš to Ne, da čekam statne Ajde. Dakle, ja ne znam vam je Lorenz rekao. Dobar, <laughs> Ja se zovem Ana. E, isplita sam. Ima 47 godina. E, dakle, mene je Isus obilato počastio. Zahvaljujući, eto, Lorencu i njegovim mailovima koji su do mene došli. Lani 26.9. Sam sasvim iznena da od jedne... E, Inače, u svim aspektima funkcioniraju žene. Majka sam troje djece. Pravnica po struci. Bavila se raznim sportovima. Bila angažirana u svim društvenim mogućim meni dostupnim aktivnostima. I 26. i 29. sam otišla od doktora. Nakon što sam 18 godina trpila bolovu preponu i uvjerena da je to posljedica puno sjedenja. Pravni posao je inače uz kompjuter i tako dosta rada sa ljudima. I... Zapravo sam tila biti malo više doma jer me na poslu situacija nije baš previše oduševljavala i nakon godišnjeg odmora sam otišla u doktorice, čujte, doktorica, u mene malo boli noga i malo bolovanja. I to bolovanje se pretvorilo u to da je 26.9. mi, e, nakon 7 dana, me bolila sve više noga i nakon toga me doktorica poslala snimati i rekli su na snimcima lječnice opće prakse, ti si kanida za protezu. Ja govim, molim ono kakvu protesu, čao pričate gori, otište vi prvo specijaliste pa ćete onda pa ćemo onda vi što i odem u specijaliste, naime na desnom koljenu sam imala jedan bubotak koji je ovako isko, znao iskočit i ja sam mislila da je to veći problem od te boli u preponiku, koja sam mislila a ono malo razgibat pa se išla i na izlete i plesove i ne znam sa sam pokušavala ali ništa nije baš to nisam bila uporna u tome i kad sam došla u ortopeda u splitsku u bolnicu ja pokazujem tu nogu, imate li neke snimke? Kako, ja ima, imam, Pogleda. kaže, nijemamo problem desno koljeno, vam je djela prepona, vi imate kuk, operirati to vam je to. Ja vam moram, kako operacija, morali bi vam ugraditi ovaj umjetni kuk, ali s obzirom na vašu dob, to vam je pre rano morale bi koristiti štaku, brufenpit, i nadam se da mi što kasnije doći na operaciju, s obzirom da žene inače duže žive, a sve te proteze imaju određeni vijek trajanja, od pet do maksimalno sedam do deset godina ako imate sreće. I on govori, to je gadna operacija. To je najmanje tri operacija još do kraja života, po njegovoj procjeni I, I govori, i to vam je to. Ja sam izašao van i nisam znala di mi je glava, di mi je noga. Ja sam jedva došla do kuće. Šta da vam kažem, to je kola mi je neko krenuo nebo i zemlju. I od svih stvari koje su mi u tom trenutku prve pale na je bilo to da ovaj da kažem malo i najmlađe, da neću više možda dolazi na primanja, jer će, kada hoće sa šta on dolaziti u školu, Biće će je sram. A ona se ovaj, stavala, gledaj koji mama, pa da si u kolicima, ti se mama, mislim ovaj, su da su onda suze počele teći. A da, druga stvar koja mi je bila je ovaj, da neću moći plesat mojim čerama na piru. Kako će ovaj... Kako ću ovaj, da dicu da ne pleće? A mislim, bavila sam se i baletom deset godina, što se ne bi rekla, ali recimo, volim plesat. I ovaj, tako je to nekako se nadjelo na moju obitelj, taj tamni oblak brige. I nadame normalno... E, Sutra kad se išla u moje doktorice pokazati te nalaze, išla sam u dučan, vidi koliko košta štap ili štakar, ono, ide što ne vjeruješ, ono, štap pitaš tamo, ono, koliko košta štap. Pa sam sad, sad, sad ću neke citiće ovako, nabavit ću neke ružice, a ima vam to, znate, već kupio ono sa oni uh, aluminijski ovako produžni, 250 kuna košta, ali eto, hvala Bogu, meni to ne triva više. I onda mi je od prijateljice jedne koja imala lom noge, koja je bila na dvi štake, bila je već u funkciji noga, pa mi je dala jednu štaka mi daj da provam, dok ne kupim, možda i ne moram kupi šta ja Tako ja počnem sa to štakom, da u doktorice da ne, ne rastežem sve u svemu, ovaj, ta štaka je bila moj dobar drug, sve dok nije došao Isus meni u susret. E, prošla sam i kompletnu terapiju s bliskim toplicama u pokušaju da se ta Noga nekako vrati u funkciju, jer to baš i nije bilo, kažem, bolovi su bili grubi, ne znam koliko ljudi od vas ima iskustva sa bolovima kostiju ili s takvim problemima. Kažem, koksartroske promjene na oba kuka i displazija lijevog kuka, to nisu baš lake diagnoze. Ovaj, noću bi spavala sa kušino između nogu, nikako naći mjesto, položaj. I stalo sam se pitala u sebi, ov, ja sam već bila i prije upoznata da nisam do duše tako jasno to znala, da je neki grijeh razlog mog problema, ali sam tražila neke dublje psihološke uzroke. Zašto? Zašto? Zašto se meni to dogodila sam stavno? I molila sam se, nije da ja nisam sam bila u vjeri i prije. Već sam imala u svom životu iskustva koliko molitve može puno napraviti. Ali ja sam nekako bila zapela. U fazi uoči te situacije sa štakom sam imala i, i razgovor sa mojim župnikom jer je on vidio da se nešto događa sa mnom, jer su kad mi je mala bila pred tri godine pred krizmo onda me pitao kako ste mi, kako on mene upitao kako ja, suze, ono, ja ima imam probleme, tako je tako a on meni se umisla da mi ništa kaže ovakvoga tipa, obrati se Kristu uzmi riječ, riječ je istina Isus može ti pomoći on je meni samo rekao još dvi riječi koje su me još dugle bacile u komu sva sreća i hvala dragom Bogu na toj zdravoj snazi ko me uvijek nekako iznutra podržavao, pa nisam ništa napravila. Neko drugi bio labilin, na ovom mjestu bi možda, šta ja znam, popija šaku tablete, ali se bacija prozora, ja nisam ništa toga napravila, anon sam i dalje to trpila, trpila i došla do štake. I kad sam došla do štake i kad sam došla do terapije, samo sam se oslonila stvarno, više nisam imala kud. I ja sam samo, eto, najbolje što sam znala u molitvi pratila svakog terapeuta koji mi je došao u susret, Svaku tu vježbu saradila sa nekom dublom nadom u srcu i stalom ja neću da mi odrežu moju nogu i ne treba mi nikakva umjetna nadogradnja jer ne mogu to uopće zamisliti u sebi. I tako je to nekako išlo i prvi trećega ga sam završila, šest, šest mjeseci terapija, štaka još uvijek bila uzme, nisam mogla hodati bez njene pomoći jer mi je bilo bolno. Ako ne znam možete li zamisliti, ona hrskavi, onaj oblog kako vam zglob izgleda, to mora bi sve glatko, pa na, na kosti ide onaj lagani sloj eh, hrskavice i onda oko zglob. A meni su umjesto tih, te lipe glatke hrskavice, tu su ovako ko zubci, onda kad vam dođe zubaci, zubac i zubac to je takva bol da vi padate, to ne možete uopće izrežati šta je to, to u mozak to Umeđu vremenu je moja prijateljica, koju sam upoznala, zahvaljujući su tako ovaj, nekoj okolnosti, počela mi je slati mailove Lorensove i počela mi je, zapravo mi je rekla, čuj, malo poslušaj vidi, možda bi ti to bilo interesantno, ja sam primala mailove, nisam baš puno ovaj, tome davala važnosti, jer sam mislila, pa ja znam sve, kao nisam nikad čula za Isusa iz živog Isusa koji je i sad tu, za mene Isus bio sastavni dio moje vjere u običajne, tradicionalne, katoličke. Kako me inače, ono, kako li na vjeru nauku i u crkvi svi vas uče. I to je to. I molila sam se više manje, ono, uvijek za picu, za blagoslove, za ovo, za ono. Ali nije mi palo na pamet moliti da mi sjeri moju Stvarno mi nije palo na pamet. I nekako je u prvi trećega Maja rekla da Lorenz dolazi u split. I da bi ona mene sninu upoznala. Ja sam rekla, pa da plaću, zašto ne? I onda sam u pripremi za taj susjed počela čita zapravo po prvi put e iako ih ona tri mjeseca slala. I kad sam pročitala, i kad sam shvatila što Lorenz piše, taj neki Lorenz, da je Isus itakako živ. I da Isus je taj koji je i onda iscijeljivao, i da on ih sad iscijeljuje, i da je i kako moguće da ja stanem i da kaže nisu se, evo ti onoga. Ja sam to nekako pospojila, ispredno da vam kaže i ne znam, bilo je u toj seriji e, Čovjek ne živi samo u kruhu, nego u svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. To su meni bili bliski stihovi, i tekako, Ali kažem, nije mi palo napraviti da istavim u pogon. I ja sam to jutro, to je bio onaj veliki tjedan u oči oskrsa, u oči našeg susreta, jer smo se našli na veliki četvrtak je došao u moju kuću. Ali, kažem, ja sam ponedjeljak u velikog četvrtka. Prije sam išla ustati uopće iz kreveta. Nisam ispustila noge na pod. Ja sam stala oko sa rukom i rekla Dragi Isusa. <laughs> On kaže, Lorenz kaže da ste živi. Ja to znam da si ti živa, Ja se nisam nikad molila. Kad nisam te la optereći, evo, ja sam ovako svi razgleda, to najskrenije kaže. Ja te nisam ti optereći, a kad već si ti dovoljno podnija muke? Pa ti da sa svojim problemima. Ali on kaže da ti to možeš i da ti to hoćeš. E pa evo ću da se moja noga poduprije. Ja neću da mi određu. Ja neću hodati sa štakom. Ja vjerujem da ti to možeš i ja više ne sam od toga, evo, molim te Isusa, ja te volim i hvala ti. I ja sam krenila u taj dan. Štakao, misli da mi je bilo u ovoj ruci da se osvanjem, je bila ovako pod rukom i ja sam taj dan otišla na posao u iščekivanju, ne znam i ja, nisam imala tu čvrstoću vjere da sam očekio da će to se to stvarno dogoditi, ali sam napravila ovako. To je bilo prvi dan, došla sam doma s posla, dica su skakala od sreće po kući kad su me vidjeli baš štake. I ja sam se radovala, ali još sam bila, znate, ono ko, ko malo pile kada okrene... Tre pravih nogu nisi siguran. I drugi dan ja isto tako ponovim i opet šta po drugu. I treći dan je odjelabu klikne uvjetro, ali ako ja vjerujem da to radi, a što će meni šta? I osvijela sam njih vrata. I tam danas tamo stoji, skuplja prašina jer ne da doito dojito prašinu, jer svo svoje slobodno vrijeme dajem za Isusa, jer mi je duša bila gladna, jer mi je srce bilo stvarno željno, jer ono prije što sam imala na način kako sam imala riječ u srcu, vidjela sam da to nije dovoljno, da puno više treba dat, jer je on dao sve za nas. I ja mogu samo reći hvala dragom Isusu na tom daru, a pogotovo mu hvala za ovakvog apostola koji predano sjedoči, pronosi njegovo svjetlo da bi promijenio toliko kvalitetno moj život i život svih onih koji otvore svoje srce za riječi. Jer od tog dana kako sam nje ostavila štaku, a onda sutradan kad je Lorenz došao u moju kuću, moj život se promijenio. Sto na sto, ali samo na bolje. U moju obitelju je ušla takva mir, radost, blagostanje, zadovoljstvo. Nisam baš tako pitoma, nisam baš tako, a nije niko od nas, ne tiši sebe, ali... Ja silno volim moje bližnje, ali bi svaki dan u mojoj kući bio neki razlog za neku svađu, za neki prigovor, za nešto. Evo, nema dva dana, tri, u srijedu, na večer, ma Bruna je najmlađa tak čio, deset, sad ima deset godina, sila mi u krilo i govori mi, mama, hvala ti. Ja gledam, za šta bro, što sam napravila? Mama, hvala što našoj kući radosti i ljubav. Prije mi uvijek se nešto svađali. Uvijek bi nešto nastala neka svađa. Ona je kao mi, svi veliki. Onda je ona plaćući bila u krevetu, ne zato to što je to strašna svađa, ali je bila, rušio je se svijet. A ja od deset i četvrtoga nijednom se nisam nadljutila, hvala ti dragi Isuse, jednom u našoj kući nije bio ni jedan razlog za nervozu, za brigu, za bilo što. To je Isus donio u moj život. Najmanje što mi je odklonio štaku od mene i moja noga svaki danom bila bolje, nemojte misliti da je to čarobni štapić. Bila je trenutaka kad mene opet zaboli, bocne me, a onda opet kažem, e, Isuse, popustili smo, ja čaju ovi protivnici, podupri i mi tako hodamo. Momentalno dobijem snagu i učinim te skale i sve ono što treba. Ja vam samo mogu reći da u mom životu prije toga Isus nije sjajio, iako sam se molila i tražila i svim srcem žudila, na neki takav način i mir, i blagostanje, i zadovoljstvo je nekako to otišlo u krivom smjeru. Ali otkako Isus došao, njegova snaga a moja voda. I hvala vam na tome. I hvala Loresu. Dobra. Hvala, hvala. Hvala. hvala Ani. Danas ćemo onda nastaviti drugu priču, isti je princip, isti princip razlažemo ili ga razmatramo samo iz sljedeće perspektive, ne bili naučili kako radi u praksi i onda gledajući u to ili čitajući o tome, pocijećaju se, će se na to svakodnevno jačajući u vjeri, stavljali to u praksu i onda poločivali sve bolje i bolje rezultate s razmjeno tome koliko nam je vjera jaka i koliko to živimo, jer nemojte zaboraviti, dobra zemlja da je 30 rostruk, 60 rostruk i 100 urod. To je rastuće veći urod koji što djete ne raste u jedan dan tako i vjera naša ne raste iako mi dobijemo mjeru vjere čim postanemo vjernici po Rimljanima 12 3 na Treba raste. drugim Solunjanima 1 3 kaže vaša vjera izvanredno raste ona na Treba raste. Oke okay, znači ista isti princip ali druga situacija vam je desetorica gubavaca to je Luka 17 stihove 11 do 19 pa pročitati, ja ću vam opet razložiti to i preporučam vama koji pišete, koji pamtite da se onda doma to i pogledate. Normalno možete se snimku nabaviti besplatno kod mene, pa onda to više put poslušati, pogotovo ako ste potrebiti, jer to radi. U momentu kad vi to shvatite i stavite u praksu na pravi način, to će raditi. Znači, Isus je išao prema Jeruzalemu i provazio je uz granicu Samarije i Galileje i na ulazu u jedno selo sreo je deset gubavaca. Stojeći na udaljenosti, povikali su i sve glasa, Isuse, gospodaru, smiluj nam se. A, kad ih je Isus ugledao, rekao im je, pokažete se svećenicima. Vratit ćemo se, samo ćemo pročitati. Na putok s bili su iscijeljeni, kako kaže drugi prevod, dok su išli iscijelili su se. Kad je jedan od njih vidio da je ozdravio, vratio se k Isusu i sve glasa slavio Boga. Pao je pred Isusove noge i zahvalio mu. Taj čovjek bio samarijanac. Isus mu rekao, zar se nisu sva desetorica očistila od gube? Gdje je ostalih devet? Zar se nijedan od njih, osim ovog stranca, nije vratio da iskaže zahvalnost Bogu? Zatim je rekao, ustane ide, Tvoja te vjera učinila zdravim. Dakle, 19. stih, pocrtajte. Tvoja te vjera. Je li ga Isus ozdravio? Ne. Tvoja te vjera učinila zdravim. Slušajte što govori riječ Božja. Znači, normalno prirodni um nije u stanju shvatiti riječ Božju na prvu. Što god on misli o sebi, obično misli puno više od onog što je istina. Znači, treba više put čitati u duhu posvećenja, u poniznosti ili krotkosti, ne se pametan, jer kaže svaka oholazka se protiv ispoznanju Boga i svako mudrovanje treba biti oboreno, drugim Korinčanima 10.4. Znači, Isus ga nije iscijelio, nego njegova vjera Isus mu je samo rekao, ide ukaži se svećenicima Zašto je on to njemu rekao? Zato što je bilo pravilo u židovskoj crkvi To je Levitski zakon, 14. poglavlje Mislim da je to prvih 8 stihova Jest Sedam kad je Isus njemu rekao idi ukaži se svećenicima to je isto kod je rekao iscijeljenci znači to je isto značno kod da vam netko dođe ovdje ja i kažem Isus kriste iscijelio ko što je Peto rekao Eneji tamo u Lidi u dijelima 9.33 i onda on rekao uzmi svoj krevet ili prostri svoj krevet i, i ovaj se Eneja ustao nakon osam godina Petar mu rekao istu poruku koju je zapisao 1. Petru 2.24 njegovi ranavno ste bili iscijeljeni Petar ga nije iscielio, kako smo rekli, Petar nije mogao komarca iscieliti. Jer kad su se ovi nakon što su oni Ivan ostali onog čovjeka pored hrskih vrata zvana divna u dijelima trideset počeli sve čuditi jer svi su ga znali oni su digli veliku graju onda je Petar rekao ljudi moji što se čudite kao da smo mi, kao da smo mi dvanaest tih djela tri kao da smo mi Ovo ime pobijamo onu doktrinu lažnu O tome da je doba čudesa prošla Kad su apostoli umrli Pa da ne slušate te ljude Kratke božanske pameti Kao da smo mi nekom našom snagom Ili po Učinili da ovaj čovjek hoda 16. kaže ovako Ime Zarez, Vjera u njegovo ime je li možda ime Isusa ispalo iz mode Ili možda vjera u njegovo ime Prema tome, znači, prema onome što je bilo u Židovskoj crkvi Pravilo Svećenik je mora da potvrdu da je gubac očišćen Zato je Isus rekao, ide ukaži se svećeniku da on potvrdi Pa kaže ovako Nadalje dade gospod moj si ovaj naputak Čitamo Levitski 14.1-7 Za gubavca onog dana kad ga se proglašava čisti Vrijede ovi propisi Mora biti doveden pre svečenika. I nađe li ta svećenik od pregleda Da je gubom udareno mjesto iscijeljeno I onda ide žrtva jedne ptice Druga ptica se pušta umočena u krv mismo ta druga ptica Isus je ona što se ubile krve Svaka slika starog zavjeta Uvijek ukazuje na Isusa Pogotovo žrtvu Znači vi ako ste Ptičica koja ne može letet mora bi umoći krila u Isusovo krv Pa ćete poletet Znači onog dana kad se gubavac proglašava čistim, Isus je rekao idete i ukažite se svećenicima ili svećeniku. Rekao mu je is si. Izuzetno je važno da razvijemo ispravan odnos prema Isusovoj riječi. Da razumijemo da je ta riječ istina ili ti ga živa stvarnost, jedina stvarnost. I da je sve u odnosu na nju nestvarno I da onda moj počnemo razmišljati kako On razmišlja I da uskladimo naše misli s njegovom mišljem Da njegovu misao ili riječ nikad ne ispuštamo iz očiju Da je pohranimo sve srca našega jer ako to napravimo Ako pazimo na njegove riječi mudre zeke 4.20-22 Te riječi su život Onima ih nađu izdravlje zdravlja za svoj njihovo tijelo Is početka, one su došli k Isusu Ili ti ga čuli su istino, O njihovom iscijeljenju jeli tako? Idemo u tri poteza One su povjerovali Isusovo riječi Što se vidjelo po tome Da nisu ostali i govorili Ču Isuse kak ne kužiš Zar ne vidiš da su rane još tu jer ne kaže oni su se iscijelili kad je Isus rekao Nego dok su išli Znači oni su išli prema njemu I onda su se okrenuli I u vjeri u njegovu riječ Gubavi krenuli prema svećeniku Potpuno uvjereni Da božanska riječ ne može podbaciti I dok su išli Onaj koji je izgovorio riječ Je potvrdio svoju riječ I oni su se iscijelili A jedan se koji je dobio pohvalu vratio I pao je Isusu pod noge Ovo nemojte zaboraviti Jer jedan Iako me padate pred noge Bog sve mogući Koji je u Isusu prisutan među nama U svoj punjeni tjelesno Emanuel On je gospod Bog jedini Stoga svo obožavanje njemu jedinome Kako kaže prva zapovjed on je Gospod Bog. Prema tome one su pali njemu pod noge i većina kojima ne padnu pod noge, one ne zadrže iscjeljenje ili uopće se ne iscjelj. Jer oni mi se nastavi žive svoj život bez njega, to ne ide. On je zdravlje, donosi zdravlje i ostajemo u zdravlju ako hodamo s njime u zajedništu koje je zdravlje čisto logično prema tome one su čuli riječ o njihovom iscijeljenju od Isusa Krista, povjerovali su toj riječi i onda su dijelovali u skladu s riječi i na taj način je njihova vjera oživjela i On je potvrdio svoju riječ i one su se iscijelili Isus je rekao tvoja te vjera iscijelila vjera u što? pa u ono što je On rekao ili u riječ Božju vjera je s naše strane uvjerenost da je riječ Božja istina i tu vjerenost pokazujemo tako da dijelujemo u skladu s riječi vjerovat je glagol on zahtjeva akciju vjera je stanje koje proizlazi iz te akcije, ona imenica vjerovat znači dijelovat ili živjet, ili mislit, govorit i kretati se kao da je riječ Božja istina ona jest istina ali većina ne živi kao da istina samo govore da istina a to smo rekli da je neprijatelj vjere razumsko slaganje ili potvrđivanje to onda ne radi jer ako mi samo govorimo da je istina a ne živimo u skladu s time ili kao da je istina, to nije naša istina. To jest, to nije u našem životu, nego van našeg života, samo u razumu. I onda se stvari ne događaju. Ne zato što su one nedostupne ili nije volja Božja da se to nama dogodi, nego zato što mi nismo u skladu s voljom Božjom. A volja Božja kaže ovako Onaj koji dolazi k Bogu Mora vjerovat da on jest I da nagrađuje one koji ga ustrajno traže Sad ćemo se vratiti na ustrajno Ali prije toga kaže Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu A vjera je uvjerenost da nešto jest prije nego što smo vidjeli ili osjetili da jest. jer ako smo prije vidjeli i osjetili da jest onda nije vjera nego potvrda i to je tako zvana Tomina nevjera jer Toma nakon što se Isus prvi put ukazao kad njega nije bilo Učenici su radosno došli Rekli su Vidjeli smo Gospoda A On je rekao ja, To je Ivan 20 Stihovi 25 do 29 On je rekao Ja neću vjerovat Dok ne vidim To nije vjera Dok ne vidim To nije vjera To svaki prirodni čovjek ima. Mi nismo prirodni ako smo Hristovi Mi smo nadprirodni. Dok ne vidim rane od čavala na njegovim rukama i ne gurnem prst ili ti ga opipam rane od čavala. I dok ne gurnem ruku u ranu na njegovom boku ja neću vjerovat. Ja vam moram reći u, u nekim iznimnim situacijama iz nama nepoznati razloga on može djelovat i počastit. Ali obično nećete primjeti ako ste kod Toma Nemojte se hvali da ste vi kod Toma To vam nije dobra pohvala To vam je pogledan Isus ga isto nije pohvalio Jer ipak mu se ukazo I rekao je vidi Stavi, opipaj I ne budi nevjeran Nego vjeran Jer blaženi su Blaženi su Ičer smo spominjali kako bi mogli vi biti blaženi da stalno ne pjevate drugima da su blažni. Blaženi su oni koji vjeruju, a nisu vidjeli. Evo sad mi pada jedna super blažena situacija na pamet. To je luka pet poglavlje, stihovi četiri do šest nakon što je Isus propovijeda onim ljudima koji su ga došli čuti biti iscijeni u njihovi bolesti, odmako se sa brodicom malo petrovom nakon što je propovjedao iz bradice Rekao je otisnimo se na pučinu I bacite mrežu Petar je rekao Razmišljajući svojom pameti Znači razumsko Gledanje na Isusove riječi Vam nije dobro Razumsko gledanje To vam nije odlika zdrave pameti Zdrava pamet odbaci svoju pamet I prihvati njegovu pamet u saznanju Da njegove misli nisu kao naše misle I njegovi puti nisu kao naši puti Nego daleko iznad naših puta i naših misli Kao što je nebo iznad zemlje po Izai 55.89 Petar je rekao razmišljajući na početku Iako se ispravio Ali mi smo pecali Cijelu noć smo lovili I ništa nismo uhvatili Ne isplati se opetić ALE ALE, peti stih. ALE, na tvoju riječ ALE, na tvoju riječ Ipak ću bacit mreš. I normalno uhvati se, da su morali Drugi dođi pomoć plađa se skoro potopila tijela dana kad nije bilo normalno 500 Jer kaže pismo Blažena stvarno utroba Kva te nosila i cice koje su te dojile Luka 11, 27, 28 Ali još su više blaženi Oni koji slušaju Riječ Božju i vrše je Znači gubavci su došli Isusu i on im je nešto rekao To što je Isus rekao Nije sam govorio Jer je kroz njega govorio Vječni Bog, Otac Što mu je on zapovjedio To je Isus govorio Nije on govorio svoje riječi Znači to je vječna božanska istina Kroz njega govorila Ili Bog koji je vječna istina Je govorio istine kroz njega Po Ivanu 12, 49 i 50 I ovi su čuli istino. I one su shvatili, kako kaže ovih drugih sedam ovako, ovaj popis, da one mogu učiniti što je on rekao da mogu učiniti. Ovo će vam promijeniti život ako shvatite ovih sedam plus 7, u odnosu na riječ. Da mogu učiniti. I da imaju ono što on rekao da imaju. I ponašali su se sukrano. I kad su krenuli, On je potvrdio svoju riječ On će to uvijek napraviti Ako vjerujemo Nijako mislimo I nadamo se Jer nada je neprijatelj Koja prisvaja Nada nema veze s vjerom Ona šteti vjeru Ona ima svoje mjesto Ali je štetna Za vjeru Vjera je sad tko vjeruje, ima Sad Ivan 6, 47. Ima sad Život vječni Tko vjeruje, ima Prema tome Isus nije rekao A kad molite, nadajte se da ćete primit Pa ćete primit u Marku 11, 24 Nego rekao kad molite, vjerujte da ste već primili, primit ćete. Vjera je sad Nada je u budućnosti Zato kaže Hebrei 12.1 Da vjera daje bit Onome čemu se nadama. Ja sam dugo vremena Ne dugo vremena Jedno vrijeme Relativno kratko vrijeme Ne dugo vremena Relativno kratko vrijeme Razmišlja koji je prevod pravilan Da ljudi razumiju što se tu događa Vjera materializira Ona to što je u budućnosti Spušta u stvarno sad je to je tamo i nedodirljivo je, neopipljivo a vjera materializira sad daje bit onome čemu se nadamo to su Hebreji 11.1 prema tome morate ostaviti vremena u vašoj sobici za razmisliti dublje o tome što je vjera što to znači jer kaže mi smo spašeni po vjeri. To se Efežani 2.8. Spašeni po vjeri. To je prilično bitno. Onda kaže da hodamo po vjeru. To su drugi korinčani 5.7. Onda kaže da će pravednik živjet po vjeru. To su Hebreji 10 10.38. Onda kaže da je Bogu nemoguće omiljet bez vjeru. To je dane 11.6. Onda kaže na više mjesta. Evo Luka 17 19. cijeljeni ste po vjeri. Onda kaže u Marku 9.23 Sve je moguće onome koji vjeruje To govori o odnosu na iscijeljenje Izuzetno je važno Ako bi razmislili u vašoj sobici na miru Bez utjecaja nekih vanjskih O tome što je vjera Kad nam se toliko puno nudi Krstu vjeru jer mi primamo sve po vjeri u ono što piše. Ispočetka nitko od vas ne vjeruje u Isusa. Nitko od vas ne vjeruje u križ. Nitko od vas ne vjeruje u Boga. Nitko od vas ne vjeruje u ništa što vjerujete. Jer sve to vjerujete samo zato što ste čuli od nekog ili ste pročitali. A ono od koga ste čuli opet pročita. Rijetki to su iznimne situacije da im se nešto ukaže. Prema tome, medij je riječ. Jel' tako? Sasvim izvijesno. Sasvim izvijesno. Ovo je jako bitno, znati zato što ćemo uskoro, za koji dan uću tu našu ostavštinu, pa onda imate nešto što se zove Pavlovo evanđelje, bez kojega ne bi imali pojma što nam pripada, jer to ne možete znati ako samo čitate evanđelje. Židovi su bili u potpunom neznanju onome što se dogodilo na križu, i što im pripada. Prema tome onda je bila potreba Da se objavi evanđelje kroz Pavla Iako u drugim mjestim ima nešto Još o iskupljenju Petar recimo Ali uglavnom Pavlova evanđelje Koje on primio ne, ne ljudskom predajom Ili naukom Ili da mu je neko rekao Nego objavom Isusa Krista. I samo u tom evanđelju Kažem prevladavajuće Ima dijelova još negdje drugdje U Petru uglavnom Mi imamo obavijest o tome Što se dogodilo na križu i što mi imamo zbog tog što se dogodilo na križu, ako smo u njemu koji je umro za nas na križu? I ako imate bilo što od toga, a trebali bi ako ste u kristu, samo zbog toga. Nitko od vas to nije vidio, osjetio, nikako. Samo zato što tamo piše. Mediji. Izuzetno je važno razumjeti princip koji presvaja to što piše, jer to što piše je mediji. Sad možete misliti u kojoj su katastrofalnoj situaciji oni koji nemaju sveto pismo i ne čitaju. Koliko su oni zavedeni uglavnom, jer smo jučer govorili po porici ko sam dobio od gore, što znači biti zavedeni. To znači kad pitaš neko kak se dođe do nekog cilja u nekom gradu koji se prvi put došao i ide došao se samo zbog tog cilja I neko ti kaže da je tamo, a nije tamo On te zaveo, ukazuje je pogrešan put S obzirom da riječ Božja ukazuje istiniti put, ako nemate u glavi riječ Božju I ne hodate na svjetlo riječi i niste djeca svjetlosti, to jest ne hodate za Isusom, Kriju, vi ste zavedeni što god da mislite što nije riječ Božja, ste zavedeni. I nećete... što to znači biti zavedeni? To znači nećeš doći do cilja. A što je u tom cilju? Pa sve što ti ikad treba i trebalo ti Sve u tom cilju. Sve je u njemu. Krist Isus je taj cilj. On je vrata do sjedinjenja sa vječnim božanstvom. Utečnica je jedna. Svidjelo se Bogu, to je taj vječni duh koji ispunjava sve. Stvorite sve mogući. Ali svidjelo se njemu koji je nedostupan. Nikad ga nitko nije vidio, niti će ga vidjet. Jer beskonačno nadilazi konačno. Mi smo konačni, mi bi nešto vidjeli. Ali njemu se svidlo, on koji prebiva vječno u vječnom u Isusu Kristu nastane svopunjenu. Kološan 1.19. Stoga ako vidi Isusa, vidi Boga. To je jedina točka kontakta sa vječnim Bogom. Stoga sve ide Isusa. Zato ga i najavljuje. Bog silni je otac vječni. Samo njemu sve. On je Bog istiniti i život vječni. prva Ivanova 5.20. Bog blagoslovljen u vijek, vijeke, vijekova Rimljanima 9.5 okay. I onda Taj Isus nešto govori I ti moraš imati svjesnost da te On govori I onda, ako ti u nešto drugo Ili se ne slažiš, onda gledaš u oči i mu lažeš Nima druge opcije Jel' tako? On kaže njegovim ranama vi ste a ti kažeš nisam. Znači ne vjeruješ mu što ti kaže, kažeš mu da laže. Mislim, istravite me vi ako ja griješim, ako to ta logika oke? Okay. Jer ako je njegova riječ istina i kaže da smo iscjeljeni, a vi vjerujete satonskoj laži koji je ubojica od početka, u njemu nema istine, ne može doći za istinu u Ivan 8.44 i vi povjerujete njemu koji kaže niste ili nekome kroz koga on djeluje jeste li vi zanjekali Sina Božega njegovu riječ i rekli mu da laže sasvim izjesto. mi ćemo raditi po putu što bi mi trebali govoriti se malo koncentriramo na ono što bi trebali misliti jer ono što mislimo u to vjerujemo to nam je u srcu to govorimo i to postane jer kršćanstvo je samo to ispovjed vjeri tako se spašavate Ako ustima ispovijedate Da je Krist Isus vaš gospoda I u srcu vjerujete Da ga je Bog uskrisi od mrtvih Bićete sozor Spašeni, izbavljeni, i očuvani Tako si sve prijim Na osnovu onog što je napisano A ono što je napisano Objavljuje ono što se već dogodilo Ja bih tiio u, u principu moram reći Jednu bitnu stvarnost pa molim pažnju Znači Isus je rekao a, Gubavcima Idete i pokažite se svećenicima Postoji taj problem doktora Ili medicine I božanskog pristupa Doktori nam nisu neprijatelji Oni nastoje napraviti dobro najbolje što znaju i umiju Time ne isključujem istinu Da su mnogi od njih ne ljude Da su potplaćeni I da su pod raznim krivim uvjerenjima Ali pričamo općenito ako vaš doktor nije čovjek, promijenite doktora No Ono što Kristna pravi u vašem životu Mora biti dostupno medicinskoj provjeri I prema tome one to moraju potvrditi Ako vi stvarno vjerujete I stvarno tu riječ primite u srce Stvarno će rezultat biti takav da će one stvarno potvrditi dok to nije tako, nemojte na svoju ruku ništa činiti Radite u suradnje s njima, to vam je kao potvrda Jer onda ćete zavarava sami sebe da imate vjeru, a nemate. imate Iz početka Ako stvarno vjerujete I stvarno živite u skladu srijeći On će stvarno potvrdi svoju riječ I to će onda svaki doktor potvrditi no ako se vi samo nadate Iz ovog ili onog razloga nešto mislite napraviti Pašćete na nos Stoga je savjet Da nitko ne čini ništa na svoju ruku Nego neka se pokaže doktoru Da on potvrdi da je ozdravljen Ako doktor nije čovjek, promijenite doktor, Ali svakome doktoru će biti drago da ste vi ozdravile I on će pozdravi da vi prestanete uzimati tablete Ili bilo što što ima veze s time Jeste li me razumijeli ovo važi pogotovo za psihičke bolesnike ili neke druge znači nemojte me krivo svati, iscijeljenje postoji i uglavnom uglavno, doktori ne mogu ni nijednog psihičkog bolesnika oni nemaju moć to iscijeliti, ali ima načina kako mogu na izvjestan način prekriti to ili držati u nekoj, nazovi normale no unatoč tome nema pravo nitko ovdje ja tražit od nekog da prestane uzimati ljekove Zato što bi to bilo kršenje Zakonskog reda u državi A onaj koji je Hristovo ne krši red Prema tome moramo biti u skladu s redom Kad vaša vjera bude kako treba Rezultat će potvrditi ono što piše u riječi I doktoru će biti drago to čuti Praksa pokazuje Jeste li me razumjeli? Ovo je jako važno za znate Ok, imamo još jednu osobu koja je popratila ovu putu, ali ja bih vam htio reći sljedeću stvar. Znači, evo, ako možete ovo da vidite, pa pogledajte svi u sliku, pa ćemo dok ja najavljujem. Znači, ono što smo mi govorili što se tiče sijača i zemlje koja je dobra, Kaže Luka 8, 15 ono pak u dobroj zemlji to su oni koji u plemenito i dobro srcu slušaju riječ zadrželje i donose rodu u strajnosti. Ovdje je rod, plod o kojem govori riječ, a riječ je sjeme, a sjeme je riječ Božja po Luki 8.11. Ako riječ kaže da ste iscijeljeni, vi primite tu istinu u vaše srce, živite po riječi, sasvim izvjesno će ona dat plod jer on ne može podbaciti u svojoj riječi. Ne, izvadite slobodno ovi e, i ovi. Međutim, kao što smo rekli rod može biti tridesetorostruk, šezdesetorostruk i stostruke. To zavisi o vašoj ili našoj vjeri. Prema tome, ova slika krasan je primjer i sedučanstvo zato što se isceljenje dogodilo u, u godinu dana ali se dogodilo u potpunoj vjeri u I poštovanju onog što Riječ Božja govori Jer Riječ Božja nije podbacila Unatoč tome što je zmija ili simptome Su način dogovorili suprotno I bilo je više puta prilike da ta osoba padne što se događa u većini ljudi Ali ona je ostala, ustrajala Isus kaže ovako Ako, Ivan 8, 31, 32 Ako ustrajete u mom nauku Što to znači? To znači da traješ Sa U To znači ne jednom pa staneš Ako ne radi sutra Nego to znači ideš dok se ne očituje To znači ustraješ Ako ustrajete u mom nauku A njegov nauk je znači njegov vramama vi ste zato što je on uzeo naše bolesti i naše bole Ako je ne moramo mi nositi Onda to znači ustraješ u tom nauku Živiš u tom nauku Rasteš u tom nauku Dok se ne očituje što nauko obećaje. Onda ćete doista biti moji učenici Upoznaćete istinu I istina će vas osloboditi Od čega pa od svega To važi za sve Ovo mi se sad bavimo sa bolestima nema veze koji je blagoslov To je jedan od blagoslova. Prema tome Zanimljivo je znači u ovom slučaju Majo ako ti Nije teško dođi Zanimljivo je u ovom slučaju Što je to trajalo od godinu dana Od kad je ona primila Isusa Po prvi put u životu ga je primila Do nije bila u Isusu i onda je zanimljivo kako je Isus preuzimao njezin život. To je mene zanimljivo. On vam preuzme cijeli život ako ste ga primili na pravi način. Mijenja cijelu sferu i onda se očituje u prirodnoj i u materijalnoj sferi. Nekad se očituje brže, nekad se očituje polakše, ali meni je ovo bitno, bitno što ona ustrajala. 44. E, znači ja četvr godine i... O, ovakve rupe kako vidite na slici e, odnosno taj problem je počeo još u pubertetu sa nekih 16-17 godina dermatolozi raznih kod kojih sam bila su na razne načine diagnozu e, davali od alergija neurodermatija, mm -hmm. psorijaza e, u svakom slučaju nisu imali ništa da bi mi pomogli trajno nego davali su mi kreme hortikosteroidne. Uh, koje bi mi stanje tre, uh, vrlo brzo ono, na izgled dobrim učinilo, uh, ali to se stalno vraćalo. I, i, i zapravo nisu ni davali nadu da to može biti drugačije. I ja bi vremenom sam naučila koristi šta manje kortikosteroide jer su oni u, u, na dulje staze slabili kožu i učinili ono osjetljivom Ko, da bi nekako kataknem rub zida a odmah pucale rane papir kataknem ili bilo što i nalazila ja bi stalno neke nove manje agresivne kreme s kojima bi kamuflirala situaciju. Istin sam naučila živiti to je trajalo, znači, 20 i nešto godina ljudi oko mene na, najčešće nisu uopće znali ništa jer ja bi to mazala 4-5-6 puta dnevno. Ono, svaki put nakon šasnoćin ruke namazati ili, ili češće po potrebi kad nešto diram. Sve mi je smetalo dirati, sve izazivalo da se, da se to pogoršava. Dodiš sa skoro svakom hranom, ono, pripremi hrane. I ovaj, prljaština, prašina, ulazile, to su sve neke kao mikro ranice stalno bile prisutne i kad je na sve bilo dobro to je bilo ono osjetio da bi sve iritiralo šta god, s čim god bi došla u, u kontakt od, od običnog dodira bilo kakve površine do tako nekih ono o deterđentima da ni ne govorimo u, u stvari me to sputavalo u puno aspekata života ali čovjek se navika <tuh> tako treba biti, ne može drug ne izgubi nadu negdje vremenom nakon pokušavanja ovih i onih prirodnih metoda, sve, sve za što mu neko kaže, pa ništa ne donosi neki uspjeh i eto, tako ide. I s tim sam tako se pomirila. Dok nisam došla prije nešto više od godine dana, seminar u Splitu, koji je meni promijenio život prvo, prvo u, u, u jednom duševnom smislu mi se okret desio u, uvijek sam tra, tragala za Bogom i Bog mi je ne, negdje to traganje bilo uvijek centar mog, mislim uvijek od, od kad sam svjesnija sebe ja reći. Ovi, centar mog života A, i on je u, uh, ja sam imala odnos uh, doživlja Boga kao prisutnog uh, koji je moj stvaratelj koji je uh, izvor svega i prema kojemu idem uh, koji, koji je u suštini ljubav ali to je sve uvijek bilo negdje abstraktno negdje uh, imalo je ono neke konotacije na zemlju ali sve preneodređeno pre Pre, da, da mi nije nije davalo jasan i čvrst oslonac nešto sigurnošći nja mogu upravit svoj život i da mi je jasno kosano da di kako da su mi uzroci i posljedice jasne da sebe mogu staviti u, u sliku svijeta, moju svrhu života da, da mogu smisliti bilo mi je jasno da život i samo materijalno u životu nema puno smisla, to onako ćemo sve ostaviti kad odemo. A ono što ostaje, kako, kako na tome raditi, šta raditi, kako precizno, to sam ovdje prvi put ne bih rekla samo čula, jer, jer te informacije sam slušala na Kaplicu tamo, kapljicu vamo. Negdje puno informacija sam čula na, na tu temu i neke doslovno iste, neke slične, ali ovdje sam prvi put srela da je sve to što je bilo abstraktno i negdje daleko, od put se spustilo na zemlju kroz Isusa Krista i put koji je On i put kojim možemo ići, sve je postalo jasno, primjenjivo i, i blisko u odnosu ja i drugo ljudsko biće, sve što se dešava kroz ljubav, a kroz konkretnu neku ljudsku ljubav, kroz konkretnu ljubav koja, koja ide na krajnji, koja, koja prvo, prvo meni kad se pojasnio moj smisao života, kad mi je otpalo nekako sve suvišno u životu, meni su... Nakon seminara mi se živo stvarno promijenio ono sto posto, ja bih rekla. Sve čime sam se bavila, jednostavno me drugo prestalo zanimati. Ja, meni je taj res bio ono stvarno koškarama Ne na silu da sam nešto rezala, nego jednostavno to mi više ni na kraj pameti nije bilo pored ovog divnog kraljevstva koje se otvara predamno i koje postaje sredstvo. Ono sve, sve stvarnije, sve, sve bliskije i otvara, sve pute, sve pojašnjava moje, moje porijeklo i moj cilj, kuda idem i način na zemlji kako koračati. Kako koračati i šta ta ljubav znači. Šta ta ljubav znači. To je svakako hoću reći, meni je duža bila na, konačno doma, na svom mistu i iz, iz horizontale sam prešla u, u vertikalu. Da ne pričam, ne znam, televiziju smo skroz prestali doma gledat eh, jer mi, mislim, gubit vrijeme na te gluposti, na neki pasivni, pasivni život gdje ja sjedim pred nekim prozočićom gdje se nešto dešava, a živ, život ovdje Sada ponuđen da zgazimo, koračavamo jedni prema drugima i prema Bogu svi zajedno u život Ono da, da duša odjedanput iz jednog mrtvog stanja koje je bilo koncentrirano samo na sebe i ukočeno i, i, i prilično e, nepokretno unutarnje, odjedanput jedan put spadnu, spadnu te granice i oslobodi se u otvaranju i razmijeni i životu. To ja jedino stvarno mogu, mogu opipati razliku smrt i život. Što na taj način sam bila podignuta. I to, to je meni glavno čudo što se desilo. I e sad od tog čuda kako je meni to sve u životu u duše se uh, dešavalo, ja sam nakon par mjeseci Sjetila se da se tu joj izcijeljenjima radilo na seminar. Kad se na Stvarno je sam se osjećala stalno jedno tri metra iznad zemlje. Jer me više ništa nije diralo. Sve je bilo na savršenom mestu i ništa mi moglo pogoditi. I onda sam slušala jednu propovijed što je Lorenz onako imao snimljeno u Zadreve države zajedno društvo gdje je Uh, u jednom momentu je su rekao, su govorio o uh, mrtvoj vjeri bez dijela. Vjeri koja će reći ja vjerujem, ja, ta je riječ istina, to, to je stvarno istina sve, sve što tu piše, ali, ovi, ali kad ne stoje dijela iza toga, ta prazna vjera kaže, možete bolje čitati, bolje vam čitati crven kapicu. Ako na taj način čitate, nego, nego Bibliju. I onda sam se stala i zapitala, pa ja imam ovdje, znači ja robujem 25 godina, robujem sotoni jer znam odakle je bolest, da bolest nije od Boga namijenjena, nego zdravljena mi namijenjena, ja to robujem lipo, sakrivam sa kremama, da ne primijetim ni ja ni drugi. I pomirila se, to je bilo najdovec što sam se pomirila s tom situacijem i što opće, nisam gledala više opće naći izlaz. I pomirena tako u ropstvu stoji. Ako je ta riječ istina i ako ja želim svjedočiti svugdih, jer ja, je moje srce stvarno želilo svjedočiti, ja sam svjedočila svugdje o to, o svemu što se sa mnom u duši dešavalo, ali ako tu piše da su njegovim ranama moja rana iscijeljene, da je on odnio sve bolesti, boli. Onda i to istina. Ne mogu selektirati, uzeti jedan dio koji me onako spontano krenja dobro po riječi, a ovo drugo što treba nešto napraviti, to vam sakriti. I onda sam donila odluku da prestanem mazati ruke. I tu sam odluku onako donila temeljito i, i u sebi sam rekla ono, pred sebi i Bogu i svima da, ma šta bilo ma kako to sad dalje išlo ja neću nastaviti mazati luka neki zađe mrak na svjetlo i ne može nego postati svjetlo jel? odlučila sam svakako povjerovati riječi, a, a nije moja vjera još bila toliko jaka da je mogla isti tren, jer ja u stvari sad kad gledam, ja već u toj postavci sam imala, ma koliko to trajalo već je meni na krivi način to, ali ne na veze, ja sam znala on sa svoje strane napravio sve i sve što spriječava da to postane vidljivo je do mene, nije do njega i ja ću napraviti sve što kaže ko on kaže, sine moj slušaj moje riječi, prigni u svojim desjedama pohrani ih u srca svoga jer su život onome koji ih nalazi, to sam već bila osjetila i ozdravljenje svemu tjednih on ja sam željela onda tu formulu popratiti. Pa ću stati hranice tom liječi i to će djelovati. I kako god je išlo. Znam, početno vjeram je kolika je, ali će rast. I nakon, mislim, sutra, preksuta od prestanka mazanja, to su krenile zakve rane kakve ste tu vidjeli. I to je stanje jedno dva, tri mjeseca bilo baš nam Ono, a te rane bi išle ono, do kosti i to bi, ono, ko da, ko da mi kida živce, to je u mozaku ono, bol bio često. I, ovaj, ali sam ostala pri tome, znači ja ću ispovjedat kako sam nespretno, vrlo je teško ispovjedat zdravlje kad pokazujete ruke u ranama totalnim, ono. I sad to je, ono, razumno, stvarno ludost kreni to ispovijerati. Mene Isus ozdravljala. I, ovaj, I to je u početku meni vrlo nesprem, dok sam ja tražila put kako da to u sebi integriram. Imala sam puno prepreka uopće kako prvo sama sa sobom razriješiti tu, tu, taj konflikt, kako ja sad mogu reći nešto što je očigledno druhčije. I tu mi je ovaj, pomogledna rečenica. Šta je iz jednog teksta šta je len bio poslao, gdje je svoje iscjedljenje opisivao jedan veliki čovjek učitelj, Jere, gdje je rekao, gdje, ka, on je rekao kaže jer nisam, n, ja ne kažem da vidim da sam ozdravio, nego kažem da vjerujem da sam ozdravio i to je meni u srcu dalo ono mir, da nisam sama sa sobom pred Bogom u konfliktu, da, da kako ću, ja vjerujem, znači postoje dvi realnosti, realnost koja je realnost, realnost osjetilna, koja, ona, ona ima svoje svjedočanstvo i, i kaže, ja vidim očima, osjećam bol i sve to, Nemo, ne mogu je uh, kao ignorirati, odnosno reći, ma nije ona, ona je ali postoji iznad nje, nad realnost, realnost, riječ i realnost istine Božije koja kaže da, da je on svojim ranama, opravo moje rane, očistio mi rane, da mi je odnio boli i bolesti se, uključujući i te moje rane i boli, odnesene su ime i, i to je istina koja je iznad te realnosti i ja mogu sa sigurnošću stati na tu istinu, usprko s ovome. To je, taj konflikt je nestao kad sam, kad sam u sebi tako razriješila. Ali... Samo ćete se klasiti. Čini mi se bitno zna, čisto da znati razlik. Obično su ljudi nalikli samo na jednu stvar, to je moliš i nadar se da te Bogu slišati. Mi ovdje pričamo o stvarnosti djeteta Božijeg, to ćemo vam ja poputu razjasniti. On presvaja ono što mu pripada kao djetetu Božiju. Ovo je prisvajanje, on nije moletva. To je već naše. To mi se čini bitno dok slušate da razumete. Znači, obično 99% ljudi samo razumije mi se molimo, preklinjemo kao bjedni crvi i nadamo se da će nam se on smilovati, ako ne, nismo ni zaslužili bolje. Ovo je bolje, ovo je dijete Božje, ono stoji rame, rame s Kristom on zna što mu pripada i prisvaja. Ovaj seminar je tako zamišljen. Znači, ovi, uh, bilo je tu puno različitih... Uh, različitih zamki u koje sam upadala i vadila se iz njih kako, kako od, od toga da bi stalno recimo, ja sam, ja sam znala da trebam ispovijedat vjeru i činiti sve kao da sam zdrava. Što je uključivalo i pranje sudi. Ja sam sve, počela kad god mi je bilo najteže, išla bi oprat sude. Sve zrokavice. I ovaj, to je to su polovi bili prisutni, ali meni je u nekim momentima tih najvećih bolova najveće zadovoljstvo bilo. E, odnosno, neku, neku najveću unutarnju pobjedu sam ono doživljavala kroz, kroz ovi... Tu, to nepodljeganje, tome me... Ma boli me, pa neću izbjeću. Jer nisam tila stat koliko god sam mogla, nisam tila status to, nego sam tila stat uz njegovu riječu zdravlja i djelovat, ako kaže da je, trebam djelovati kao da je već moje, onda ću djelovati kao da je već moje I, ovo, i eto, nakon dva, tri mjeseca ono, baš rana teški počeli su periodi uh, da, je, da je počelo zacijeljivati uh, pa bi onda opet malo se rasvorili rane pa zacijeljivati pa su ti periodi zdravlja bili sve veći I, ovaj, i, i ja sam se tu isto ono još, još luljala, još je tu bilo traženje u meni kako na, recimo dok ispovijedam, pokušavam ja ispovijedati po vjeri, ali još je to, još, još je to bilo na neki način sa odmakom, sa, sa sa očekivanjem biće. To je to je teško kako um jer um ima kao magnet ono neko neko naviku reagiranja na stari način od kojih se teško odljepiti. I to je bila baš ona jedna borba sa, sa umom kako, kako izvući ono odbaciti taj magnet od sebe. Da da se mogu u tom znači u čistoj njivoj riječi jednom novom ponašanju za mene učvrstiti. I u jednom momentu je, bila je prije par mjeseci jedna propovjed u, u proštvu uspletu i ja sam u jednom momentu uh, nije bilo čak mi vezano za isjeljenje a sam točno u sebi osjetila gotovo je. I sad je ono uh, s, s, uh, Skroz sigurno, skroz jasno, sigurno, odnosno da mi je s da ono kad je priča Lorenz jučere spominja tri svjedoka. De, de. Znači, jedan je svjedok riječ, jedan su svjedok naša osjetila, a onaj treći mi dićemo ćemo se opredijeliti uz šta ćemo stati oni koji presudu, presudu nosi na službu, šta će nam biti sa pa e, pasan u tom momentu osjetila taj treći svjedok je sta uz riječi gotovo, ono, nema nema više jasno da, da mi je srce tu skroz stalo i da sam skroz to mogla izgovoriti jasno i svjedočiti bez, bez da imam uh, opće odmaka iti, ili ikakve pažnje na simptomima koji uh, u tom momentu iznutra ja sam, recimo, izvana kad su ruke glave dobro, ali iznutra sam još osjećala ono, vulkansku neku aktivnost, ali to više nije imalo nikakvog uticaja, nije, ono, nije traga, bilo sumnje neku riječ od tog momenta je riješeno. Od tog momenta su meni ruke skroz strave. Do tad je sve išlo na bolje, ali u Dobro, ja bih još povezan ovo što ona rekla sa onim što sam malo prije rekao, vezano za potvrdu, sa našom vjerom koja stoji uz reč unatur svim protivnim okolnostima i svjedočenje osjetila, sa vjerom na koju smo svi pozvani kao Abrahamova djeca, Nasljednici po obećanju Abrahamu Po vjeru u Hrista Isusa Mi znači bi trebali imati Abrahamovu vjeru A ne Tominu vjeru Tako da Galačani 3. 29 Kažu da smo mi Abrahamova djeca Trebali bi onda valjda imati njegovu vjeru Jel tako? To su vam Rimljani 4.17.21 Oni vam ukazuju kakvu je vjero ima Abraham Ali ja ću vam dati kratku sliku Da znate o čemu se radilo Bilo mu je nego Maj Znači sa 99 godina objavio mu se Bog osobno došao kod njega I rekao to vam je postanak 17.1-4 Ali on je rekao ovako Ja te činim ocem mnogih naroda I zato ću ti promijeniti ime Neću se zvati Abram, nego Abraham Abram znači otac naroda Abraham otac mnogih naroda I onda zaključuje drugi put On kaže Otcem mnogih naroda učinio sam te Znači, prošlo svršeno vrijeme Međutim, kad je on to njemu rekao, on ima 99 godina Sara imala 90, usahlu utrobu Međutim, Bog se drzno reč mu stvari koje jesu, iako još nisu I sad, kako je Abraham ušao u to obećanje Nisu odmah ušli, malo su se smijali, zato se sin zove Smješko Na hebrejskom Izak Zato što su se nasmijali, pa neću valda roditi tako stara Međutim, Bog je ispunio svoje obećanje I sad, nakon godinu dana, ona je rodila Ali ima primjer kakvu vjeruje ima Abraham Da je ušao u nešto što je nemoguće s prirodnog gledišta Nemoguće Ali ispočetka prirodni zakoni važe za prirodne ljude Da ih čuvaju od njih samih Međutim, to nisu jedini zakoni, postoje božanski zakoni, to je za Božju djecu, oni bi se naučili, trebali naučiti po primjeru Isusa Krista kretati po tim zakonima, oni mogu okretati prirodne procese, za njih ne važe prirodni zakoni. Pa je kao naša mostra jer mi smo baštinici su subaštinici Krista, Rimljani 8.17 mi bi ko koji Isto mogli učiniti ista čuda po Ivanu 14.12. veća a on je hoda po vodi. On je materijalizirao hranu, on je isceljivao bolesne koji su već bili znači jako bolesni do mrtvi, on je pretvarao vovina, on je umirivao luju, znači on je činio stvari koje nadilaze prirodnu dimenziju, jel tako? I ovo je nešto što je iznad normalne prirodne dimenzije, međutim on je rekao ja sam te učinio jesi, to već jest. E sad, kao i puno puta u Svetom pismu Vi imate ono što On izjavio I onda imate što mi moramo napravi Da ono što On izjavio Da postane živa stvarnost Ja to zovem Riječ je tijelom postala Riječ izgovorena se materializirala u mom životu Da mogu opipati to što je Riječ obećala To je i Riječ je tijelom postala To je Ivan 1.14, ali nema veze To sovi I Riječ je tijelom postala kako riječ koja je obećana izjavljena, stoji u Svetom pismu Meni prepada i nemam ništa od nje Dok je samo čitam i veličam Da postane živa stvarnost Da ja mogu uživati tu stvarnost Zbog čega je on izgovorio tu riječ Kako? Imate primjer u Abrahamu Princip je vjere Jer mi primamo od njega putem vjere Sve putem vjere Evanđelje je sila Božja Nasoterija Svima koji vjeruju Soterija isto koji Isozo Spašen, izbavljen i cijeljen čuvan Znači ono u sebi ima sve da nam daje sve blagoslove Ako vjerujemo Pa vam opet predlažem ako to niste znali prije Ako ste znali imaćete ćete koristi Ako se hranite s time stalno Jer ovo je idealna mustra Ovo je top Nema boljeg Ovome se misli svaki dan I onda ti ide život stalno na bolje Strelovito ja vam moram reći u ime Isusa Krista Od prvog dana kad sam krenuo na put istine A pogotovo kad sam predao život na altaru ljubavi Isusu Kristu I živim samo za njega Moje život ovako Bez jednog dana zastoja Bez jednog skretanja lijevo i desno Bez pada Stalno ovako I bit će isto tako sve dane mog života Sasvim izvjesno Rastem rastom Božim Jer se držim glave a ne repa A glava je Hristo Prema tome, ako se držite primjera kojeg je on ukazao je riječi Božje i razumijete princip ljubavi koji je temeljni princip božanskog postojanja i princip vjere koji je temeljni princip božanskog djelovanja onda mi rastemo rastom Božim i sve smo više i više nalik Kristu koji je naša mustra punina savršenog čovjeka u koje gledamo i kojem stremimo koji trebamo postati Po Efežanima 4.13 Pa da vidimo kako se naš otac po vjeri Abraham ponašao Jer mi nismo djeca tome Bar ja nisam, nego Abrahamova Mislim, po vjeri, ne? Kaže Abraham je vjerovao Ajmo ovako kao što piše u Svetom pismu Ovo je za početak jako bitno Znači kao što piše u Svetom pismu Mi to možete prevesti na sve što piše u Svetom pismu Znači imate strukturu A mijenjate imenice To morate naučiti Zakon uvijek važi Primjerice Ako kažete ovoj gori da se digne i baci u more Vi kažete a maknete Što ste rekli Kažete recimo kržice da se makne Raku da umre u korijenu Kosti da izraste Znači, ako kažete, ostaje, a mijenjate što kažete Ali uvijek radi I u srcu ne posumnjate zarez Nego vjerujete ono što ste rekli zarez Biće vam točno što ste rekli Znači, samo mijenjaš Makneš goru, staviš breg Makneš breg, staviš šumu. Makneš šumo, staviš grm makneš grm, staviš kržicu Makneš kržicu, staviš upalu Ista stvar ovdje Znači kao što piše u Svetom pismu, Ja mislim da piše puno lijepih stvari u Svetom pismo, je Jel tako? Jedno od njih njegovim ranama, vi ste bili izceljeni Jel to piše u Svetom pismo Sasvim izvjesno OK I onda on kaže što piše u Svetom pismu I tiče se Abrahama i njegove nemoguće situacije Jer on je u tijelu, ima goru situaciju od Maje, A to je da je ima sto godina A Sara 90 Međutim, to je istina pred Bogom. Nema veze što je istina pred našim osjetilima, to je istina pred Bogom. Jel' tako ili nije tako? S svim izvesno. Ima krasni stihove, to su vam te Psalam 89 34 35, ali ja sam to malo više izvadio, Oko toga ima nekoliko prevoda, pa da vam to pre... znači priča o savezu koji je dao Davidu, ali savez važi uvijek. Mi imamo isto savez bolje od Davidovog. Iako je Davidu u najvišem smislu kao to za to važi za Kristov savez. Ok. Kaže ovako: Ja neću svoje milosti uzesto od njega, niti ću svoje vjernosti prekršiti. Jedan prijevod, drugi prijevod niću dozvoliti da moja istina postane laž. Zamisli ovaj prijevod. Ja neću dozvoliti da moja istina postane laž. Ili jo, još ovako kaže: Niću ja trpjeti da moja istina podbaci, nema šanse, neću dozvoliti da moja istina podbaci Pazi sad ovo Kaže i što su... Isti prevod I što su izrekla moja usta neću poreći To je sad 35. istih Pazi sad ovo Ovdje kaže neću podbaciti ispuni svoje obećanje. Ovdje kaže niću izmijeniti što su moja usta izrekla. Ovdje kaže riječi koje su proizašle iz mojih usta ja neću učiniti sprazne, a nisu i sprazne. I onda još kalje, kaže, kaže ono što je izašlo iz mojih usta ja ne mijenjam. Zamislite to. Kako se isplati kad je neka silna Izjava malo dublje učunju Jer dobro ovako sagleda sa svih strana Jasno ti je što govori, jer tako Hoće reći da je vjeran On je vjeran, psalom 91.4 kaže Njegova vjernost nam štiti grudobran To znači može vjernost, može istina, može riječ To je ista riječ, on kaže njegova riječ Njegova istina ili njegova vjernost riječ im je grudobran Nema šanse Ognjene strijele zloga ne prolaze. One dolaze kroz osjetila. To je zmija. Zapamtite. Zmija u vrtu. Jesu naša osjetila Utjecaj satone kroz osjetila Koji nječe ili sumnja Uvodi sumnju u Riječ Božju I ako skrenete Od Riječi Bože Prema onome što piše Dogodit će vam se ko Petru U Mateju 14 Kad je hoda po vodi Nakon što je rekao Isusu Ako si ti To je Matej 14.28-31 Ako si ti Reci mi da dođe A Isus je rekao jednu riječ dođe I Petar siđe s broda i more Ga je držalo ali nije više gledao Isusa Nego je počeo gledati u vjetrove I u valove koji su bili veliki I počeo je tonuti I onda je vikno pomogne Tako i vi kad počnete tonut, Nemoj reći tonem, tonem, tonem i potonut, Nego brže bolje u riječ Fiksiraj se na obećanje Bože Znaj da on vjeran ispuni svako svoje obećanje Da on ne može podbaciti u svoje riječi I on će te podignut Prem da može reći O malovjerni zašto si posumnja Vjetrovi i valovi I ono što puše u našem pravcu Protivno Riječi Bože to odbijate Gledaju Isusa Nikad ne ispušta njegovu riječ iz vida pohranije sve srca svog jel Tako kaže Zato kaže nikad Petar je skrenuo Pogled se Isusa I počeo gledati u simptome I u tom momentu je počeo tonut To je primjer za naše vrijeme Petar vam inače Duhovno gledano predstavlja u pismu, Našu vjeru ili nevjeru Našu vjeru ili nevjeru Svi mi moramo prosi sva stanja Koja se so oslikana kroz Petra u Svetom pismu <clears throat> Znači Kao što piše u Svetom pismu I onda piše Učinio sam te oce mnogih naroda Ali on je bio sto godina Nije baš da je bio sposoban za to To je istina pred Bogom U kojeg je Abraham vjerova A to je Bog koji diže mrtve I sad pazi ovo i još što nije stvoreno, vidi kao da već postoji Ili ti ga stvari koje nisu, vidi kao da jesu Ili ti ga stvari koje još nisu, poziva u postojanje i one postanu Ovo su sve različiti prevodi Ali u svakom slučaju, on je vidio Abrahama sa 100 godina sa 90 I on je rekao, jesi otac mnogih naroda, jesi I po zakonu duhovnog svijeta i onog što se u Svetom pismu događa na osnovu zakona u duhovnom svijetu, koji su nepromjenjive Osobi se mijenja ime prema njegovoj kvaliteti ili funkcije To se svima kad umru događa na nebo Mijenja im se lik Prema kvaliteti života i dobijaju ime Prema kvaliteti i mjestu gdje se nalaze Zato recimo neki zlodok kad izlazi kaže da se zove mržnja Jer je u zajednici gdje je postao ono što je na zemlji prevladajući bio i onda je samo mržnja po zakonu duhovnog svijeta Ali taj zakon ne važi u našem svijetu Ali važi u svetom Pismu, Zato su imena opisna Zato Isus nije Isus Nego Jahve ili Jehova je naše spasenje To mu je ime To je opisno ime Jer u njemu je vječni Bog, Duh Otac, Ljubav Kako najavljuje cijeli stari zavjet, Sišao i spasio ljudsku rasu Otac nas je spasio Otac u Isusu drugim Korinčani 5.18-19 Bog, Ljubav, Otac, Duh Je bio u Isusu pomirio svijet za sobom Nije imao Ubrajao pačina njihovih Zato je Isus, Bog, Otac je sišao na zemlju za tijelo i spasio nas On je dijelova govorio kroz Isusa Isus moj to omogućio Zato se zove Ješu Jah e Me pratite gdje smo Ok, prema tome, on je rekao ti jesi i on je vidio nešto što nije kao da jest, a nas poziva na istu vjeru po Marko 11:22, gdje se poziva na Marka 11:12 do 14 kad je prokleo smokvu koja je usahla od korijena prema lišću i onda se Petar čudio zajedno sa učenicima kad su drugi, drugi dan vidjeli usahlu i on je rekao imajte vjeru božju, pravilan lan prevod, ne vjeru u boga, to je krivi prevod. Zato što imajte vjeru u Boga, znači mi vjerujemo u Njega A imajte vjeru Božu Božju, kaže, vi dijelujte kao Bog Jer Jesus poziva njih i vi možete djelovati. Akcija je na našoj strani, mi dijelujemo kao Bog A ne vjerujemo u Boga da će on napraviti Imajte vjeru Božu, Božju, kako Bog vjeruje, On vidi stvari koje nisu Kao da već jesu i govori da jesu I to vam je Maja govorila Dok je ona riješila Da ona ne vidi da je iscijeljena Nego da vjeruje da je iscijeljena Morala se mučit Jer mi ne ispovjedamo ispovjed onog što vidimo Nego ispovjed onog što riječ Božja govori I onda postane Taj princip razrađujemo na seminaru, To je najviši princip Djelovanja Djeca Božja Djeluju kao Bog Imajte vjeru kao Bog Ili budete u vašem djelovanju kao Bog Jer Bog ima kreativnu vjeru Kaže i bude, je tako? I kaže Bog neka budu Cvrčci i cvrčci počneše Cvrčkati, je tako? Ok, ovo vam je fantastično Stvarno, ovo vrijedno pažnje Ovo vam, vam ovisi da li ćete rast U vašem hodu koji je po vjeri. Pazi sad ovo Znači on e, Abraham je vjerovao pred Bo u Boga U njegovu istinu Bez veze koja istina nima nikakve veze Što god je rekao Da je rekao izašće kravi četiri krila Nema problema I, za, i počeo bi trebao govoriti izašće I izašla bi ako je Bog rekao A ne sad se ti misliš u svom malom mozgu Da li ja to nisam nikad vidio Ja svima kažem Na Saturn ima stablo koje hoda ono znači kad nema vode, ono izvuče korijenje ide tamo da ima vode. Di to piše? Pa piše Bogu je sve moguće. Pa ti to vidi tamo ko što ja vidim. Oke, okay. nije bilo nade, ali Abraham je vjerovao i nastavio se nada. Drugi prevod kaže kad nije bilo više nikakve nade. Kad kaže unator svih beznadežnih okolnosti. On je nastavio vjerovat. Nastavio se nadat On je vjerovao I nastavio se nadat I postao je otac mnogih naroda Prema onome što piše u svetom pisi Znači, unatoš tome što se činilo da nema šanse On je unatoš tome nastavio vjerovat Jer Bog je rekao Pazi sad ovo Imaće brojne potomke Abraham je dobro znao Znači, ne da nije znao Ne da nije bio svjestan, Ne da je bio glup On je znao dobro je znao Da je prošao dob kad može ima djecu Jer je imao skoro stotinu godina Drugi prevod kaže još najbolje Abraham je zanemario svoje tijelo Sad stotinu godina staro Zanemario ga Znao je da jest, ali ga je zanemario I Sarinu usahlu utrobu To jest isto tako da Sara ne može rađat Ali nikad nije prestao vjerovati. Znači unatoč svjedočanstvo osjetila što je svjedočanstvo zmije, unatoč protivnim okolnostima i statistikama i medicinskim izvještajima. Spočetka ne govorimo protiv medicine, nego vam govorim di je konflikt, onda re, nekad reći nema šanse, a Isus je rekao ima šanse. Inače bi rekao sve moguće osim to i to. Onda bi rekao ja sam uzeo sve vaše bolesti osim te. Međutim, s obzirom da to nije rekao Onda znači, ako oni kažu nemoguće Vi njima pročitate Marka 9.23 Kažete, sve je moguće I blago vama ako ne slušate bezbožni Kako kaže psalam jedan Nego slušate riječ božju Blago ljudima koji... Ili blaženi Sve viš još jedan način kako ćeš biti blažen Ako ne slušaš savjeta nebogolikih Koji su nebogoliki? Koji ne razmišljaju kao Bog Ok Znači nikad nije prestao vjerovati Čekao je da Bog ispuni svoje obećanje I nije sumnjao Već je hvalio Boga i vjerovao sve više Drugi prevod koji se mene sviđa kaže Abraham se nije spotakao u Božje obećanje Nego se ojačao vjere davše slavu Bogu Što mora čovjek napraviti Znači vidiš problem I onda gledaš taj problem I onda se nasmiješ satoni u lice Jer to je laž što on govori I što ti vidiš Jer ti ne vjeruješ ono što vidiš Nego vjeruješ ono što riječ Božja govori I kažeš u ime Isusa Krista Njegovim ranama ja jesam izcijelim ja jesam I stvari koje nisu, vidiš kao jesu i one postanu To je božanski princip dijela kre, Djelovanja, kreativna vjera na koju smo pozvane O čemu ćemo raditi po putu, jer to je princip kako prisvavamo na ovom seminar. Ok, ide dalje Bio je, znači, zašto je Abraham hvalio Boga I vjerovao sve više i više Zato što je bio potpuno uvjeren Nemalo Potpuno uvjeren da Bog To vam je znate, onaj svemogući Onaj koji mu je došao, rekao me, ja sam El Shaddai Ili ti ga, Bog, svemogući Ili ništa mi nije nemogući ja sam Bog svemogući To znači, ja kad sam ti nešto rekao Ja imam sve na svom raspolaganju Da mogu ispuniti što sam ti rekao To znači svemogući Čista zdrava logika Jer je bio potpuno uvjeren Da Bog može I hoće Ovo ja dodajem, ali to je uključeno u kontekst Ispuniti ono što obeća Jer ja kad nekome nešto obećam Onda to hoću Je li tako? Jer uvreda je za njega, reči da može, ali da neće ono što obeća To je uvreda Bolje reči da ne može Zamisi dijete koje kaže Mama, ja znam da ne ti možeš iz cijelu, da ne umremo od leukemije ali, zna, ali nećeš Ne znam da li hoćeš Zamisi kako bi to majice srce slomilo Unatoč beznadežnim okolnostima Abraham je nastavio nastavio vjerovati prema onome što piše u svetom pismu, jer to je istina pred Bogom pa ću vam da za kraj jednu prekrasnu situaciju da pomirim ovo spomenuto pokazivanje svećenicima ili doktorima ili ti ga kako se mi vjerom probijamo a ne na i bezveznom galamom koja nema utemeljenje u riječi Božoj Čovjek jedan je na samrti pročitao prvu Petrovu 2 24 to tojest čuje propovijed umiraje je ima tuberkulozu tada je tuberkuloza bila drugi ubojica i pročita da je cjeljen. I On je u to povjerovao Što nije teško, jer nije teško vjerovati Bogu Koji nikad ne laže, je tako? To je čista logika Znači ja vam dajem jednu jako veliku mudrost praktično Što je meni bilo po duhu otkriveno Vi nemojte vjerovati u ono što On govori Jer će vas satona brzo zavrnuti Jer nećete mojte shvatiti kako će se to dogoditi Vi vjerujte onome koji govori I zanemarite što govori Samo vjerujte i dijelujte to vam je tri koji pobjeđuje satanu svaki put Ispočetka. Nemojte vjerovati u ono što govori pri tome nisam rekao da nije istina što govori Ja vas štitim od vas samih Nego vjerujte onome koji govori dječje, To vam je ona nevinnost o kojoj govori Mateo 18.3 Ako se ne obratite, ne postanete poput mali dječice Nećete ući kralje Bože, Božje To je nevinnost Potpuno povjerenje u Otca Vjerujte onome koji je rekao, nema veze što je rekao Jer ako vjerujem Bogu koji je rekao, a govori samo istinu Što ima veze što je rekao Da se sad ja idem gruntati, jel je to istina Kako će On to izvesti Aha, možda ovako, aha, a meni se čini da to neće ići To vam je ono, znate, oholos, kada se protiv spoznanju Boga Koju morate pokoriti. I On, s obzirom da je vjerovao i bio potpuno uvjeren Da je istina što piše u 1. Petrovoj 2.24 Što je evanđelje u malom Jedan od najvažnijih stihov u pismu Pa ćemo ga citirati On sam, Krist Isus, na svom tijelu Uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa Zamisli to Da mi umrijevši na grijesku, na, za grijeh Ovo je prvo čuda Kako smo mi umrli za grijeh Kad je On uzeo naše grijehe I prikuca ih na drvo križa To zamisli, to je čuda A u to kao ljudi vjeruju A ovo ne vjeruju jer ovo kao nije čudo, da je On uzao na svom tijelu naše grije na drvo križe, da smo mi tad umrli za, na, za grijeh I s obzirom na to da smo pravedni pred Bogom To kao podnormalno se vjeruje To je kao ono ok, to je lako vjerovat Pojma nemaš o čemu priča Nemaš pojma kako se to dogodilo Živo čudo, to niko normalno ne može vjerovati, Ali mi to kao vjerujemo ali ti tom istom koji kao vjeruje, Kažeš drugu istu stvar Koja je u istu rečenici Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni O, ne, ne, ne, ne Ne, ne, ne, ne, ne To nije istina To, to nije istina To nije moguće On je povjerovao što piše I došao je kod tog doktora Kodim je proglasio smrtnu kaznu I rekao je Doktore, ja vas molim da slikate moja pluća Zapamtite Božansko iscijeljenje će biti potvrđeno, ako je Božansko iscijeljenje Jer on hoće proslagi svoje ime, on ne radi na crno Jel me pratite? E pa koliko ste primili od Božanskog iscijeljenja, 30 rostruko, 60 rostruko, ili 100 rostruko Toliko će vam doktor potvrditi A vi ćete raditi na vjer Umeđuvremeno Doktore, ako možete, molim vas snimiti mi pluća, ja sam iscijeljen A on kaže, pa nedavno ste se slikali Nažalost u kritičnom ste stanju, nema vam spasa, nema veze, ja plaćam, slikajte On slika, kaže, nažalost, evo, slika je nepromijenjena, vaša su pluća u jako lošem stanju, nema vam spasa Kaže on, doktore, ne radi vam rengen <laughs> Vama rentgen doktore ne radi Jer ovdje piše Da sam ja iz cijelja, ja ću vam to pokazati Ne, morate dobro se staviti u tu situaciju Jer ovo je jako ilustrativna situacija On zanemaruje u potpunosti što vidi, što osjeti, što doktori govore Ali traži potvrda i on kaže ali sad smo se slika doktore ne radiva rendgen ispočetka ja plaća niko ne čeka u čekovnici ispočetka doktor misli se ovo ovaj je fakat lud ali s obzirom da još malo umire padamo u godin i slikali su se opet kaže nažalost ne promijenjena vaša su pluća stvarno lošija rendgen radi ispočetka doktore vaš Rengen ne valja ja vam mogu točno pokazati da piše ovdje da sam ja iscjeljen Zem misli to, jer to vjera u ono što piše li vi mislite da je Bog živ, naš Otac Da On nije sve prisutan, da njemu nije stalo kad neko tako njega zastupa Da će On to onako zanemariti Da On neće po Jerem 12 potrebni svoje riješ Nego da će ostaviti tako dijete Jel vi mislite da On takav Otac, jer bi vi to svom sinu napravili Treći put ga On slika, kaže, stvarno žao mi je ne radi Mislim, pluća su vam loše Ispočetka doktore, vaš rengen radi ja ću vam pokazat i tako mu je pokazat četiri puta, opet ništa i kad je on njemu peti put ga slikao pluća, čista ko suza, ozdravio kaže, sam vam rekao, doktore <laughs> Jer sam vam rekao, doktore, da sam njegovim ranama iscijeljen Jer mi hodamo po vjeri ono što piše i to ispovjedamo I držimo se črsto ispovjedi naše vjere po Hebrajima 4.14 I ne dajmo sjedočanstvo Džavlu i njegovoj pobjedi, jer bolest je od Džavla On je došao ubit uništit ukrast A ja sam došao da imate život, Zoji i da ga imate u potpunosti U ime Isusa Krista, Neka vam današnja poruka bude na blagoslov Amen. Blagoslovite je i vi Ne samo sad nego doma Ne dajte se satoni da vam ukradili Pozoblje ovo sjeme I dođite sutra očekujući u istom ovom duhu Nastavljamo da smo stali Još ćemo sutra se baviti s ovim istim principom Amen, Amen.